akkor nem sugározni, de hogyha netán véletlen kórhatáros tartalmat is sugároznánk, az is előre elhatározott szándékból volt. Itt semmi sincs véletlenül, még ha véletlenül is van. Ha én véletlen azt mondtam volna, hogy a friderikusnak pontosan hárommal több szerkesztője van, mint nekem, az is teljesen véletlen volt. Viszont tennep az a megtiszteltetés érte a műsort, annak összes készítőjét, nem vagyunk túl sokan, hogy friderikus Sándor talán három éven belül másodszor is felhívott, és azt mondta, hogy és ez egy Friderikus díjnak volt megfelelő, először a Spirit fm fordult elő, akkor utána megkérdeztem, hogy el akarná -e jönni véletlenül egy műsorba, azt inkább nem idézném, hogy erre mit válaszolt, mire mondta nekem tegnap, hogy mindig én sértődöm meg, hát ha én sértődöm meg, akkor nem tudom, hogy ő mit szokott csinálni, de hál' Istennek nem folytathatom tovább, mert fel kell hívnom a de miért nézel ilyen kétségbe esetem? Igen? Igen. Ja, Kap kaptunk egy üzenetet, azt megnézem. Igen, vasárnap volt a Kejfej Jancsi, 22 éves, Isten éltese még nagyon sokáig, ez életkorban pontosan a lányom és a a lánya közötti két év. <gül> 24 éves a lányom, 20 éves a honpola lánya és 20 két éves a kejfejjancsi, hogy a kejfejjancsi fiú -e vagy lány, magamból kiindulva talán inkább fiú, mint lány. Na. Azt mondja, hogy azt mondja. Jó reggel. Jó reggelt, kívánok! Kicsit álmos vagyok, mert a lányomért voltam kint a repülőtéren, és ha bár a repülő nem késett, ezzel együtt egy kis türelmet kérek, amíg az összes puskámat összeszedem, jó? Jó, természetesen. Addig valamit meséljen. A Honpolára mindig azt szoktam mondani, hogy a barátnőm, hogy ő nem tud így beszélni, de most próbáljuk meg maga úgy, a barátnőm, próbáljuk meg csak úgy beszélni. Ilyen lehetőség úgyis ritkán van. I igen, most még emlékszem ezt a helyzetet. Lássuk be, hogy reggel meglepett, bár én már É, én, én is korán keltem, mert ugye voltam a, a TV2-ben, meg az előbb a, a, a karcsafemnek az interjúját, vagy beszélgetését végeztem, úgyhogy én most már egészen belejöttem. Akár kérdés nélkül is el tudom mondani a kukás helyzetet. <gül> <gül> Igen, mondjuk ezzel kapcsolatban az ember kevésbé mosolyog, um... Azon gondolkodom, Büntermontás Zsoltal beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. A Fővárosi Közgyűlés Fideszes frakcióvezetőjével korábbi ismerettség onnan van, hogy évekig együttműködtünk, amikor még Újpest polgármestere volt, úgyhogy nem egy rövid ismerettségről van szó, és személyes ismerettség is fűződik természetesen, mint az állandó beszélgető partnereimnél, így aztán ezt a hangot, amelyet egyébként más csatornákon nem szokhattak meg, meglepetéssel nem kell konstatálniuk. <kül> Ez ilyen lányos kérdés, de most még itt abból adódóan, hogy lassan áll össze a mai műsor, de összeáll, feltesz az ember, hogy vajon a történeteinkből, most konkrétan ebből a szemétszállítási ügyből, ki lehet-e a politikát, vagy sem? Lehetne csak csupán szakpolitikai kérdésként kezelni nagyjából úgy, mint amikor gyerekkoromban, akkor még létezett ilyen, a töltőtolóból kifolyt a tinta, és azt e, itatóssal, azt sem tudom, hogy egyáltalán itatós létezik-e, még fel lehetett szárítani. Természetesen a tintapacának a helye, az ott maradt, de maga a folyadék mennyisége az csökkent. Létezik-e ilyen, vagy badarságot kérdezek, miközben szerintem érthető, amit kérdezek? Én szerintem egyébként ebből a kérdésből például pont ki lehetne vonni a politizálást, ugyanis teljesen szépen definiáltak a folyamatok. Tehát van egy törvény, amely azt mondja, hogy a elszállítás kötelezettje a fővárosi önkormányzat, pontosabban minden önkormányzat a saját területén, de a fővárosi közigazgatási területén a fővárosi önkormányzat, ez a feladatellátás, tehát a főpolgármester feladata, nem személyesen, de nyilván a megszervezése. Erre, erre korábban már sok-sok éve létrehozott egy céget a főváros, ez száz százalékban a tulajdonában van. Ez a cég az FKF, a, a, a nagyvárosügyemelteti holdingon, amit szintén már ez a városvezetés hozott létre, hogy ez most észszerű-célszerű gazdaságos vagy nem gazdaságos erős simán lehetne egy külön műsort tartani, de mindegy létrejött, itt van. Van egy vezetője Márta Imre, vannak divíziók, van az FK-t, az ott lévő dolgozókat a főpolgármester úr a legutóbbi közgyűlésen a, a, a Budapest család tagjainak nevezett, ami nagyon helyes, tehát ennek egy, a közösségnek a része. Az ott dolgozókkal való kollektív szerződés megkötése, a bérek kifizetése, a jogos követelések kezelése, vagy a jogtalan követelések elhárítása, ez mind-mind a fővárosi önkormányzat feladata, hatásköre. És, és, és innentől kezdve pontot lehet lenne a végére. És innentől jön a másik, hogy van egy országos kukaholding, amelyen szemben ugye most megint megy a Donki harc, hogy most akkor repkednek a számok, hogy hány milliárdak kevesebb. Jó, de most eddig, eddig nem szerepelt ilyen, hogy Donki Hotel harc, eddig szigorú adatok hangzottak el. Az FKF és a kukaholding azok egymással milyen viszonyban állnak? Terződéses viszonyban. És ráadásul azért mondom, és azért mondtam a Donkét. De mi a, mi, a, mi a szerződésnek a lényege, hogyan viszonyulnak egymáshoz tevékenységüket érintve, mi a közös halmaz, és abban mi a tevékenység? Tulajdonképpen a Kuka Holding az, amelyik ugye az elismert költségeket kifizeti a, a, a, a, az FK számára, mint ahogy valamennyi településen vagy adott területen működő szemét elszállítással foglalkozó cégeknek, ezek lehet annak adott esetben önkormányzati cégek, vagy konzorciumok, vagy bármi. És az a lényeg is, ez a legfontosabb, amit ki kell hangsúlyozni, hogy 2021-ig visszamenőleg, tehát az azt megelőző évekre vonatkozóan is, az aláírt megállapodás megvan. Az aláírt megállapodás alapján az elszámolások megtörténtek, ezeket a főváros részéről is aláírták. Ezen a elszámolások alapján kiállított számlákat mi egytől egyig a kuka holding kifizette a fővárosi közmiszolgált. A kuka holding mennyiben megrendelő? Tulajdonképpen igen, most én ezt nem megkezdeném el nagyon bonyolultan, de tulajdonképpen igen megrendelője a, a, a, a, a feladat elvégzésének. Annak ellenére még egyszer mondom, hogy, hogy törvényi kötelezettség van rá, hogy ez az önkormányzat feladata, tehát ez egy érdekes jogi konstrukció. Ami, ami Mi a jogi felvégzés? konstrukciónak a lényege? Amit mondtam, hogy a törvényi feladata a, a, a fővárosnak, illetve valamennyi önkormányzatnak, de mégis ezt egy egységes kezelés szempontjából egy országos szervezet irányítja a pénzbeszedését, és tulajdonképpen... Költyég... A pénzbeszedését a kitől? Hát a, a, a lakosoktól. Uh -huh. Tehát az oda folyik be? Igen, igen, igen. igen, igen. Ők egyébként mit csinálnak még? Hát a teljes hulladékgazdálkodással foglalkoznak, amennyire én tudom, ez egy állami cég soha nem volt a főváros feladatkörében. Az, az országos hulladékgazdálkodással, a hulladékártalmatlanítással, egyéb ilyen költségeket megsemmisítéssel, tárolással, stb. Tehát nem. Én, nyilván ennek a feladatának is a megszervezésével. Végeze akkor... ugyanolyan tevékenységet, mint az egyes önkormányzatok? Nem. Ne. Ne. Mi az, amit végez effektíve? Az országos szemétszállítás feladatainak a megszervezése. Ez, Ez egy hivatal? Mondjuk azt, hogy hivatal, igen. Ami egyébként aktív cselekvő munkát a, a, a szemetet illetően nem végez, hanem meg az adminisztrációját végzi? Nagyjából úgy tudnám mondani, mint a BKK. -t. A BKK sem végez személyzetet, uh -huh. mégis a fővárosban. És azért, uh -huh. azért, azért ha hozzhozom ezt a példát, mert legalább sokkal jobban értem és a jogi áttérést. De nagyjából a rendszer ugyanaz. Tehát a BKK, amely a fővárosi közlekedés megszervezéséért felelős, meg megtervezi a menetrendeket, stb., és utána a különböző szolgáltatástól megszervezi magát a szállítási tevékenység végzését, ez ugyanúgy, mint csak embereket szállítanak, vagy pedig a, a, a kommunális hulladékot szállítják el. Van a BKV, amely az áll, a fővárosnak a saját tulajdonú cége, de emellett vannak szolgáltatók, az Arriva busz, az most nem a reklámhelye, különböző szolgáltatók, uh -huh. hol, és, sőt ugyanúgy, ahogy egyébként a főváros is rend, e, rendel e, buszokat is, but, tehát ahol a sofőrt is és a buszt is az alvállalkozó adja, valahol az alvállalkozó, vagy a vállalkozó az csak a, a buszt adja, és a BKV adja a sofraket, tehát. Hogy hogy, és ugye senki nem kérdőjelezni meg, hogy mi a dolga a BKK-nak. Mert úgy meg kell szervezni Budapest szinten a, a, a mindenféle közlekedést. Jó, de az nagyon fontos, amit mond, a tekintetben, hogy korábban nem volt BKK, mint ahogy ez a Kuka Holding se létezett. valójában a feladatmegosztásnak ezt a módját miért találták ki? Ezt én nem tudom megmondani. A BKK-t tudom, mert hogy le akarták választani a, a, a hivatal rendszeréből, hogy egy önállóan... Cége... Maradjunk én itt, ez miért volt jó? jó? Amit mondok, hogy gyorsabban, cégszerűen menjen a hivatal, a maga az államháztatási törvény szabta és a saját önkormányzati törvény és az abból fakadó belső működési szabályok miatt, amikor ezt, amikor ezt ügyosztályi szinten végezték, akkor azért az lassabb volt, rugalmatlanabb volt nehézkesebb volt. A BKK megszervezése szerintem egy tökéletesen jó példája arra, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni, ráadásul összevonni, úgymond a politikától egy kicsit távolabb vinni, most nagyon óvatosan fogalmaztam, és akkor úgy. mi egyáltalán itt a politikát megemlíteni. Hát azért, mert én emlékszem arra a bizottságülésre, vagy sőt, ráadásul a fővárosi közgyűlésülésre, ez előkerült egyébként a legutóbbi, eh, abban a vitában, hogy mikor volt a, melyik volt a leghosszabb napirend, egy úgynevezett paraméterkönyv eh, vitája, mert ugye volt ö, még olyan szabály. A tüdőkatalógia Attila vitája. Igen, igen, igen, ez még a Demszkék korszakban volt hogy a paraméterkönyvről, könyvről, ugye ez a, az összmenetrend, budapesti összmenetrend, ami tartalmazza, hogy melyik vonalom, milyen üzemidőtől, üzemkezdettől, milyen üzemvégzésig, melyik időszakokban, csúcsidőben, sűrűben, hogyan is, miként járnak. Tehát ez egy ilyen hatalmas nagy adatmennyiség, táblázat, stb. volt, és ezt a fővárosi közgyűlés hagyta jóvá. És akkor ott Sikerült belemenni olyan vitákba, nyilván a helyi érdekek, az ottani ki az erős ember, ki tudja megmondani, hogy tovább járjon egy órával a, a busz, legyen-e arra is éjszakai járat, menjen sűrűbben, stb. Tehát szerintem ez egy jó, jó példája annak, hogy én szerintem összmenetrendről, paraméterkönyvről nem a fővárosi közgyűlésnek kell dönteni, de még csak szakbizottságnak sem általános alapelveket. Eh, hogyha valami gond van, akkor azzal kapcsolatos átvilágítást, egyedi tárgyalást, igen, de az, hogy egy összbudapesti menetrendet politikai grémium vitasson meg, azt szerintem nagyon helyes, hogy elkerüljük. A BKK milyen kézben van? BKK is 100%-os önkor, főváros önkormányzati tulajdonos cég. És a BKV? Az is. Ebben az esetben, akkor a Kuka Holding, illetőleg az FKF a rendszer szempontjából különbözik, hiszen a Kuka Holding az állami, az FKF pedig önkormányzati. Igen, ezt úgy kellene elképzelni, mint hogyha ha, ha lenne mondjuk a BKK, és akkor adott esetben lenne három cége, vagy, vagy három különböző vállalkozója, aki mondjuk a délpesti közlekedésért felel, aki az északpesti közlekedésért felel, és aki mondjuk a Budai közle. Ezt én értem, de az egyik az csak önkormányzati kézben van, a másiknál pedig nincs ilyen átfedés, az egyik állami, a másik önkormányzati. Ennek van egy jelentősége? Nincsen, mert ugye például sokan rebesgetik azt, hogy esetleg kellene egy állami, egy szervező, tehát, amely egyébként a Máv, a volán és a különböző városi szolgáltatóknak. A különböző szolgáltatásait összehangolja, és ő rendeli meg, pontosan azért, hogy a szinergiákat jobban ki lehessen használni. De ez most még egyre csak. Csak elméleti. Azt majd ön eldönti, mert ön a szakember, mint egy visszerelővel úgy beszélek, hogy ez adott esetben nem, ezt állod, de honestálod, jól tudjuk, hogy Navrast is Tibor, és aki Veszprémi polgár nálam potenciális mezőr, hiszen elmondta még mielőtt miniszter lett volna jóval, hogy ugye mondtam neki, hogy a mezőr lesz, én akkor is elbeszélgetek vele, és ez önre is vonatkozik lassan, bár még nem beszélgetünk annyi ideje, meg nem ismerjük annyi ideje egymást, mint amilyen a is isféle ismerettség, de potenciális mezőrként már felvettem. De ha gondolja, akkor visszerelő lesz, tehát nem kell, hogy mindenki mezőr legyen, abból végül is van már egy. Majd döntse el, hogy a BKK párhuzamot meg akarjuk-e tartani, vagy sem, de ami a finanszírozást illeti, a fővárosi hulladék elszállítás mennyiben kiszolgáltatottja, vagy mennyiben a kiszolgáltatott, lehet, hogy nem egy jó szó, mennyire teljes mértékben a KUKA Holding által van-e finanszírozó? Teljes mértékben. Az, hogy közöttük. Nem, az meg, nem még, csak igaz, még csak ez sem igaz, mert ugye a Kuka Holding csak azt a szolgáltatást és elismert költséget fizeti, amit egyébként az ágazatban, az iparági sztenderdek, az általános költségszint most lehet ilyeneket fokozni, az indokol. De azt senki nem tiltja meg a fővárosi önkormányzattól, hogy bármilyen ágon, pénz juttat. Ez, ez, ez világos, ez mindenkire jött. Innentől kezdve jön az, ha van egy cégem, abban a Budapest családnak a dolgozói vannak, azért a cégér, annak gazdálkodásáért a tulajdonos a felelős, meg nyilván a menedzser. Értem, de a tulajdonos nem a saját pénzéből finanszírozza a tulajdonát. Hát ez is egy érdekes kérdés, mert ugye a, a, a teljes eszközállomány, ami benne van az összes autó a telet... övé. A gyűjtő, az az övé. Tehát az De a tevékenységet az... egy másik cég finanszírozza közben. Igen. Bizonyos, ré... bizonyos részét, igen. Tehát... De azért nem értem, hogy miért ragadunk le ennél, mert... Ez... De, de, de nagyon egyszerű a válaszom, az, hogy az ember értse a szisztémát. Ugye a Kejfej az egyetlen műsor jelleg Magyarországon, amely megengedheti magának azt a luxust, hogyha két ember összepofoszkodik, akkor ne csak a poforról legyen szó, hanem annak az előzményeiről is. Igen, igen csak most, ö, meg, ö, most ö, a, a szerepeket szeretném tisztelni, mert a jó a példa, és két ember összepofoszkodott, akkor itt van egy önkormányzati tulajdonban lévő cég, meg egy állami tulajdonban lévő cég, amely, amely egymással vitában nincsen, hisz, ahogy mondom, mindenki aláírta a... Meg... De e ezt jelen a... pillanatban én fel se vetettem. Tehát én még ilyen mondatot nem mondtam. Azt, hogy közben ilyen elhangzik, az kívül áll a Kejfei Jancsinak, az illetékességén és hatókörén. Azt kérdezem öntől, még az általános képet talán lesznek emberek, akik e ez érdekel, én legalábbis abban a feltételezésben élek. Van-e alá fölé rendeltség, vagy mellé rend szervezet viszonya egymáshoz. Terződéses jogviszonyban állnak, mint oly sok mások a piacon, az állam. De ha jól értem, akkor ők egymás mellé rendeltek, és nem egymás alá is fölé. Pontosan, pontosan. És ezért fontos kiangsúlyozni, amit mondtam, hogy aláírták a szerződést, aláírták a megállapodást, és aláírták az elszámolást. Valójában az a költségvetés, amely eh, mondjuk 2022-re vonatkozik, anélkül, hogy ez a szakterülete lenne, és köszönöm, hogy segít, mert önhöz ugye a közlekedés tartozik, vagy nem is a közlekedés tartozik, hanem abban volt alapvetően járatos, azon kívül, hogy Újpesten, de most még ne kezdjük el sorolni, hogy mi mindenben még családilag Újpesten és egyéb iránt, hogy, eh, maga ez a szerződés a fővárosi hulladékszállításban mit finanszíroz? Hát a hulladéken Tehát a bérköltséget, vagy mit? Hát most ez egy olyan dolog, hogyha ön bemegy a közérbe, és vesz egy kiflit, ami 60 forintot és kifizeti 60 forintot, akkor abban benne van, hogy azt valakiben... Oké, tehát akkor az a teljes főszántotta a mezőt, aztán bevetette, a okay. tisztelt csinált belőle, elszállította, meggyúrta, oda vitte, rátette az árfát, beütötte, kifizette a pénztárost. igen. Ez a kölcs, ez, ez, ez a szerződés, ez egy vállalatnak a teljes évi tevékenységét kell, hogy fedesse. Hát ez sem biztos, mert hogyha vannak egyéb feladatok. Ez így. Például... Oké, okay, rendben van az, az alaptevékenységről beszélünk. Az utca épr... épr... Hát nem, az FK-nek az alaptevékenysége, például az utcaseprés. Azt nem finanszírozza a Kuka Holding, mert, mert a Kuka Holding országos szinten a hulladék elszállítására felelősség. Uh -huh. Az, hogy összesepergessék a levelet, vagy, vagy, vagy mit tudom én, eh, takarítsák a, az utcákat, parkolókat, stb. azt például nem kéne. A békeidőben ez az az a szervezetek számára, mármint már amelyek ebben részt vesznek, valamint a dolgozók számára, mondjuk ők kevésbé fontosak, miközben ők végzik a tevékenységet, de nem biztos, hogy nekik ez ilyen mértékben át kell látniuk, mint hogy általában a szervezet működését az abban dolgozók nem mindig látják át teljes mértékben, és ez, ha normálisan működik a szervezet, eh, akkor erre nincs is szükség. Tehát alap az a jogviszony és az, ami a szervezetek között ki lett találva, az alkalmas arra, hogy a hétköznapi üzemmód normális módon működjön? Én csak annyit tudok mondani, hogy Isten működött. Akkor, amikor én, mint kukás, X-okból nem okból. Felázodok és azt mondom, hogy nem is fellázodok, hanem elégedetlen vagyok, és azt mondom, hogy ezért a pénzért, ezt a tevékenységet nem akarom ellátni, hanem szeretnék 10 kal 20 kal ki tudja mennyivel többet. Akkor valójában kivel szemben lépek föl? É, azért érzem, nem kell mert, mert ön jogász. Hát az én jogásságom az már... Ö... De, de, hogy, de hogy az alap. A munkavállaló a munkáltatójával szemben tud föllépni, munkaügyi következő. Oké, okay, rendben van a munkáltatója, az önkormányzati cég, jól mondom? Így van. Abszolút. Ha az önkormányzati cég megállapodott egyébként a Holdinggal, akkor az, hogy ezt a plusz követelést honnan fizeti ki? És most gyakorlatilag most jutunk el többé kevésbé a jelen helyzetig, de én köszönöm a tevékenységét és ebbe semmilyen uh, ilyen csapda szituáció nem volt. Meg hát azért... én, nem, én nem érzem annak csak a kérdéseket olyan, tehát az, hogy, hogy azt tisztázunk, hogy kitől lehet a munkáltatónak, vagy a munkavállalónak, uh, munkajogi kell élni, az élni, az, az, annál szerintem ez a műsor többet tud. Uh, nem csak én azt kérdezem, hogyha egy ilyen szituáció jön létre, akkor van egy dolga. Ezt kérdezem én, miközben mondhatja, hogy fogalma nincs. Csak hát ugye a megnyilvánulásokból úgy tűnik, hogy mindenkinek van véleménye, nekem még nincs, hogy van-e dolga egymással az önkormányzati és az állami cégnek, hogy az önkormányzati cégnek egyébként valahonnan kutya kötelessége lenne ezt a plusz pénzt, amit követelnek kitermelni. Igen, és azért, azért mondom, hogy itt nagyon csúnyán bele lett hozva a politika, mert jelen pillanatban van egy helyzet. Fizet a Google Holding, elfogadja az FKF a pénzt, Aláírják. Nem, ezt jelen pillanatban én nem vitattam, ez a vonal is még be fog jönni, de most azt kérdezem öntől, hogyha valaki ezen cégen belül egy korábbi megállapodást nem felrúgva, hanem azt meghaladva, bár a kettő között itt most nincs nagy különbség, azt mondja, hogy ő több pénzt szeretne, akkor valójában az önkormányzati céghez fordul, és az önkormányzati cégen keresztül a kukaholdinghoz, vagy csak az önkormányzati céghez fordul, vagy csak a kukaholdinghoz, hoz fordul, vagy a Jóistenhez fordul, vagy kihez? Én azt gondolom, hogy a munkavállaló a munkáltatóhoz tud fordulni. A munkáltató úgy érzi, tehát adott esetben az FK, Igen. FKF úgy érzi, hogy nem tudja kigazdálkodni ezt a jogos vagy nem jogos, teljesen mindegy nekem, mert nem tudja nősíteni követelést, akkor a tulajdonossához fordul. Ha a tulajdonos ezt nem tudja megoldani, akkor, akkor lehet azt mondani, hogy akkor... A tulajdonoshoz tulajdonos fordul ki a tulajdonos? Hát a főváros Önkormány. Így, így, igen, igen, igen, igen. Akkor, akkor lehet például egy tárgyalást újra nyitni. Tehát nyilvánvalóan, hogyha ha én villanyszerelőként dolgozom, és azt mondom, hogy, hogy kapok havonta 200 ezer forintot, akkor, akkor nyugodtan mondhatom azt a munkáltatómnak, hogy szeretnék 300 ezeret kapni. De ha egyébként vállalkozó vagyok, és azt mondom, hogy van egy általány díja szerződése, amért 024-ben hívhatnak, ha háromszünet van, és ezért kapok havonta x forintot, és ezt én már kevésnek tartom, hogy a dolgozóimat kifizessem, akkor nyilvánvalóan az én megrendelőm felé fordulhatok, hogy figyelj, tárgyaljuk újra a szerződést, én szeretném 50%-kal megemelni az áraimat, az fizesset ki. Erre persze nyilván a megrendelő mondhatja azt, hogy jó, vagy mondhatja azt, hogy nem jó, nem fogadom el, vagy legyen csak 10 Oké, okay, hogy... itt jön be az az utca, utca, vagy zsákutca, amit ön említett, ez a bizonyos uh, pénz, amiről természetesen minő szerencse, ma a fél kor kérdezhetem Kis Ambrust is. Ugye azt mondja Kis Ambrus, Magyar Távirata Iroda, Kis Ambrus jelezte, hogy a tárgyalásokról hiányzik az állami NHKV Zérté, amely, mint állította, évente 5 milliárd forinttal kevesebbet hagy a fővárosban, a budapestiek által Íból, mint amennyit begyűjt. Ha pedig az ember elolvassa az NHKV közleményét, ami természetesen itt van előttem, a jogszabályban rögzített fizetési kötelezettségét valamennyi közszolgáltató felé fizetési határidőn belül teljesíti, késedeles fizetésben nem esik, társaságnál nincs lejárt kifizetetlen szolgáltatási számlája, stb. stb. stb. stb. Elszámolási vitánk nincs. Visszautasítjuk a fővárosi cég állításait és kérjük, hogy nevezesse félre munkavállalat és a közvéleményt. Ön van olyan mértékben a dolgok ismeretében, hogy el tudja nekem magyarázni ezt az 5 milliárdot, amelyről nem először hallok, de most újból fölmerült a habokból? Én majd elmagyarázok, Kisambrus, én nem szeretnék ebbe a vitába belemenni, azért nem, mert én, én, egy víz, én, én alapvetően mérnökként végeztem, és nálam olyan, hogy akkor elméleti vitát kezdjünk el nyitni arról, hogy kettő meg kettő az négy vagy öt. Nekem ez már nekem ez sok. Te, te, tehát én abból tudok dolgozni, hogy ha van egy megállapodás, persze lehet azt mondani, és meg kisambrus el fogja mondani, hogy akkor megzsarolták őket, meg mit tudom én, meg ha nem írják alá, akkor még exszapésre kapjuk, meg, hogy mit tudom én. Na de nem kell mindent aláírni, hogyha ha valami nem jogszerű, ha valami nem vállalható, akkor nem írom alá. Hanem, ha ebben a helyzetben nem tudok mit tenni. Akkor... Itt van a politika? Itt innen már politika van, és ez az 5 milliárd is olyan, és akkor most mégis belemegyek, hogy ő van egy elméleti szám, hogy mennyit szedett be az FKF korában a budapestiektől, amit most a kuka, és akkor ebből mennyit adnak vissza, és az összeg kevesebb. Csak arról nem beszélnek, hogy adott esetben, és akkor most senkit sem meg akarok megvádolni, pontosabban nem is megvádolás, hogy a több beszedett kuka pénzből például lehet, hogy keresztfinanszírozásban más ágazatokat is üzemeltettek a fővárosnál. Tehát azért mondom, ez egy olyan részletekben menő, bonyolult, jogászok. És, és gazdasági pénzügyi szakemberek a legalsó szinten tudnák kibogozni, bemondani az ételbe, hogy 5 milliárddal tartozik évente, az nagyon egyszerű. És akkor az ember hosszasan, órákon keresztül próbálja magyarázni, hogy akkor ez miért nem igaz, vagy miért nem úgy igaz, vagy, vagy miként, mi, milyen, milyen módon másképp igaz, hogy, hogy ez egy ilyen végtelen vita. Van egy szerződés, aláírtak. Van egy elszámolás, aláírtak. Lehet az újra kezdeményezni, lehet azt mondani, hogy csúnya holding nem fizeti ki, a mi általunk elvárt összeget. Na de hát most ért, a, a, a, a holding is ö, ö, beszedett díjakból, dolgozik. Ha az nem elég valamire, akkor meg kell emelni a díjat, és akkor többet kell fizetni budapestiekre illetve mindenkinek az országban hogyha magasak az számlák, és ezt egy cég nem tudja kifizetni, akkor is a cég feladatkör és hatásra nem lehet. Tehát, hogy mondjam, azért vannak feladat és hatáskörök, azért van állami feladat, azért van önkormányzati feladat, hogy azon a szinten legyünk felelősek. Olyan nincsen, hogy valakit helyi önkormányzati vezetőnek választanak meg, és ő abban a helyzetben nem a saját feladatát végzi, hanem meg akarja mondani, hogy egy másik szerv, egy másik ágazat, egy másik döntéshozó mit csináljon másképpen. Hát, ha én hosszú táv futó vagyok, akkor nem szólok bele a vízilabdások érzésébe. Az a politikai vita, ami kialakult és amibe ön is belefolyt. Uh, ugye azt írja Karácsony Gergely bekövetkezett, amiről hónapok óta beszélünk, Európa legmagasabb inflációja az olcsó oroszgáz, kormányzati hazugsága, a rezsiköltségek elszabadulása az éveken át elhárdált és ellopott adóforintok hiánya, most megérhetési válságba sodorja az embereket és újos működési okoz Budapestnek majd innen részletezi ami a szemétszállítást illeti uh, később megszólal a Budapesti Fidesz, baloldali hárítás, személyszállítás ügyben is, különösen álságos Karácsony hogy korábban támogatta a brüsszeli szankciókat, annak következményei miatt azonban már a kormányra mutogat. E, azt kérdezem Öntől, hogy miközben erről majdnem olyan hosszan lehetne beszélni, mint amiről eddig beszéltünk. Ön vizionálja -e a jövőt, beleértve a megállapodást, vagy a megállapodás hiányát? Különös tekintettel arra, hogy fenyeget annak a veszélye, hogy más cégeknél is uh, sztrájk lesz, és az beláthatatlan, vagy pontosabban mondva nagyon is belátható következményekkel jár, amit mindannyian szeretnénk elkerülni, miközben egyébként a sztrájkolóknak a szempontjait nem tartjuk lehetetlennek. E, ugyanakkor e, vizionálható egy olyan kép, amit én annak idején a Kejfej megfogalmaztam, de ez még a gyerekkoromban volt, amikor mondtam, hogy én sose értettem azt, hogy szerelmi bánattól sújtott trollibusz vezetők miért kellnek föl reggel, és miért vezetik a trollibuszt, és mire fel lettem, bekövetkezett, mert szerelmi bánattól a trollibusz vezetők, szerelmi bánatok vagy másokból nem keltek föl és nem szálltak be a trollibuszba trollibuszt vezetni. Szóval mit gondol erről a helyzetről és a helyzet eszkalálódásáról, valamint annak megoldási lehetőségeiről politikai vitán belül vagy azon kívül? Én azt gondolom, hogy egyrészt mindenki a saját felelősségi körében tartozó feladatait végezz el. A másik, hogy olyan nincsen, hogy egy főpolgármester örül a szankcióknak, sőt többet követel. Az Áklicskó interjúban elmondja, hogy az Európai Uniónak vannak eszközei, hogy befenyítse Magyarországot, hogy még több szankciót fogadjunk el. Majd ennek a szankcióknak következtében elszabaduló energiárak. Az elszabaduló energiák miatt hatalmas infláció, ami mindannyiunkat súlyt, annak a következményét nem vállalom. Tehát olyan nincsen, hogy én szeretnék valamit, az bekövetkezik, de annak következményeiért másra terelem a felelősséget. Hát amikor azt mondjuk, hogy jogosak a pedagógusok bérkövetelései, akkor ezzel párhuzamosan oda kell tenni, hogy igen, jogosak a, a, a hulladékelszállításban dolgozók bérkövetelései. A pedagógusok állami e, e, fenntartású iskolákban dolgoznak, ki, kinek kell megemelni a bért? Az államnak. A fővárosi hulladékelszállításban dolgozók kinek az alkalmazottai? A fővárosi tulajdonú cégé. És akkor kitől várjuk a segítséget? Az államtól. Ilyen nincsen. De hogyha egyszer egy állami cég a finanszírozó, akkor ez elvileg nem lenne logikus? De akkor tessék fölülvizsgálni, tessék meg, tessék bebizonyítani, hogy akkor az többbe kerül. Hát most mindenhol, az egész országban a Kuka Holding finanszírozza az elszállítást. És, és mégiscsak a főpolgármester siránkozik megint csak. Hát hallottunk bármit Botkától? Én arra emlékszem, hogy a személyszállítással kapcsolatban korábban Gémesi György is felszólal, de most nem tudnék leérettségizni abból, ami évekkel ezelőtt személyszállítás ügyben zajlott, csak arra emlékszem, hogy ilyen már egyszer volt. Akkor ugyan nem pontosan ilyen okok miatt, hanem másokok miatt, de akkor is szóba került ez az egész rendszer, és a kukaholding neve akkor híresült el. Igen, és emlékezünk vissza, a már sem is tudni levizsgálni ebből, hogy akkor ott olyan szintig folyult a dolog, hogy a katasztrófa védelemnek kellett beszállni és megszervezni a hulladékelszállítást, De emlékezünk vissza, hogy ez arra az időre tehető, ahol Gémesi Györgynek országos politikai ambíciói voltak. Itt jelenik meg újból a politika? Én szerintem igen, legalábbis az én határozott véleményem szerint igen. Tehát abban a pillanatban, amikor valaki nem városvezetőként dolgozik, és szegedi polgármesterként több akar lenne, mint szegedi polgármester, abban a pillanatban olyan területre lép, olyanokat mond, olyanokat csinál, ami adott esetben nem is a városa érdekét szolgálja, hanem az ő vagy az ő közösségének a politikai érdekét. És láttuk, hogy Botkával is mi lett, saját pártjában belül is kicsinálták, amikor visszamett Szegedre, viszont a városát működtet, és újra megválasztották szerencsés politikai klíma környezetben ugyan, de, de, de nem vitatható el józsef hogy a városát működteti, mint ahogy egyébként bármelyik más olyan település vezetőtől, akinek az a legfontosabb és elsődleges feladata, hogy az adott rábízott településsel foglalkozni. Kicsit túlcsúszunk majd a 804, amikor fölhívom, Kemecsi Lajos a Néprajzi Múzeum főigazgatóját, hogy valami másról is beszélgessünk. Én a fogaskerekű, ami azt, mondja, hogy 60-as számban működik, környékén lakom. Árulja már el nekem, hogy ez a szegény fogaskerekű. Erre mi szükség van, miközben szerintem egy ritka jó alkalmatosság, mert az többet van üzemen kívül, mint amikor üzemel, hol sineket cserélnek, hol a kocsikat cserélik, most megint sineket, meg ilyen talpfákat cserélnek, miközben ugye arról volt szó, hogy meghosszabbítják a Szélkálmán térig, számomra Moszkva térig, és látható módon most nem ez a legfőbb gondja. Szegény fogaskerekűvel mi az, alapvető gond, ha én valamit jól látok, mert az biztos, hogy jól látom, hogy nem közlekedik, hiszen ott megyek el minden nap mellette. Közlekedik két hétig, és aztán az egészet fölszedik egy hétig, aztán felszedik. Ez mi? Hát én most nem tudom, hogy ez a tervezett felújítás, vagy, vagy, vagy, vagy hogyan áll ennek, nagyon szólyosan utána nézek. Én szerintem a fogaskereküre szükség van, nem feltétlenül a, a közösségi közlekedés hálózatban betöltött szerepe miatt, bár amiatt is, E, nyilvánvalóan, persze vannak olyan területek, ennyire, minden négyzetcentiméterét nem ismerem, amelyek szinte csak ezzel közelíthetők meg, de nagyon komoly turisztikai jelentősége van, nagyon komoly e, műszaki történelmi e, értéke van, tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy ha, ha, ha el is kell viselni bizonyos időszakokban, hogy a felújítás, és a karbantart... Jó, akkor maradjunk abban, akkor néz, nem mondom, hogy néz, utána néz, de, de akkor... El, akkor utána néz. De akkor a jövő héten kérdezném, mert abban hogy turisztikai jelentősége van, igaz, eh, igazat adok önnek, de közben nem tapasztalható. Eh, a kocsik meglehetősen régiek, miközben annak előnye is van, hiszen eh, akkor az is lehetne látványosság. Jelen pillanatban azt hiszem a meghosszabbítás az inkább papíron létezik sem, mint hogy a valóságban ezügyben tennének. Hogy nagyon el lehetne olyan helyre jutni vele, hova másképp nem ezt... Eh, olyan nagy távolságok nincsenek, amelyek csak ezáltal érhetőek el, de akkor legyen szíves már megnézni, hogy ezzel a szegény fogaskereküvel mi van. Ez így. Jó? Rendben. És nagyon szépen köszönöm a tudományos ismeretterjesztést. Szóval napot minden. Majd küldje a számlát és kifizetem. <gül> viszont hallásra. Minden jót viszont. Önök Wintermantel Zsoltot hallották a Fővárosi közgyűlés. Fidesz frakció vezetőjét. Hm? Kemencsi Lajos. Néprazi Múzeum. Főigazgató. Most. Aló, Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tisztára úgy csinál, mint egy rendes színész, mint aki meglepődik, hogy jé, a fiala. Ö, nem azt írta ki a telefonon, hanem azt, hogy nincs hívó azonosító. É, igen, mert a stúdiónak az, a, a telefonszám és az én telefonszámom az nem ugyanaz. Igen, igen, és hát ö, nem tudtam, hogy változtatott vagy más. Igen, hát én, én, igen, én állandóan átalakulok de a maga a műsor nincs, az változatlan ugyanaz. Vége valami állandó. Hát az, hogy igen, Tényleg még a Friderikus is megdicsért, gondolja el. Bele sem elég, gondol. hát, ez sem jól teszi. Ha már itt tartunk, akkor árulj el nekem, hogy önnek, e, mint a Néprajzi Múzeum főigazgatója, kinek a dicsérete esne úgy jól, mint ahogy nekem tegnap jól esett a Friderikus dicsérete, Isten ments, hogy utólag azt mondja, hogy nem is dicsért meg? Ö nem, ezt nem tudom megmondani, mert ehhez nekem jobban tudnom és ismernem a zönök közötti viszony. Hát szakma! Szakma. itt Most nem a, nem a friderikus szeméről van szó, hanem a friderikusnak a médiában elfoglalt helyéről van, aki szereté van, aki nem, de elfogadják a tekintetben, hogy egy olyan valaki, aki letett annyit az asztalra, ami alapján a véleményének van jelentősége. Ki az a magyar vagy nemzetközi nép... Magyarodjunk a magyar területen. Ki az a néprajz, aki egyébként ha azt mondja, hogy ön jól működik, akkor azt dicséretnek és fontos dicséretnek veszi, amiről beszélgetünk, számol a közvetlen környezetében? Több ilyen is van. Tehát vannak egykori tanáraim, van közöttük olyan, akik azóta már maráti viszonyban működünk. Kósa Lánzló akadémikus például... Egy kicsit másféleképpen kéne tartani a telefonon nagyon fedelt. Kósa Lánzló akadémikus például, aki nekem tanárom volt az egyetemen, és azóta is követi a pályámat, és ő megmondja őszintén, hogyha akár rosszat vagy jó tapasztal, és az ő dicsérete az sokat jelent. Paládi kovács, aki a szintén tanárom volt, témavezetőn volt, tehát vannak fontos szakmai szempontból meghatározó szereplő az életemnek, az a visszajelzésre számít. Nyilván nagyon fontos a közvetlen kollégáim visszajelzése. Igazából fontosabb, mint a. Hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ne tűnjön nagyképűnek, mint az olyan típusú visszajelzés, amiben már azt is érzem, hogy ez az, hogy igazgatónak szól, nem a kollégának. Aki okay, azt árulj el nekem, ha már itt tartunk, mert ezt nem tudom, hogy például a szó hagyományos értelmében, ami régen létezett, a mostani Népreházzi Múzeumnak van vendégkönyve? Igen, van, és sőt, van egy nagyon-nagyon vendégkönyvünk, tehát az ilyen nagyon kiemelt vendégeknek szóló, és egy még egy közbeszerzésen kellett beszerezni. Ö, több vendégkönyvet is ugye arra készülve, hogy sok-sok látogató, sok-sok megjön. Az közbeszerzésen kell beszerezni? Hát ez egy ilyen központosított beszerzés, igen. Tehát, hogy nem az hogy bemegyek a papírboltba és veszek. Hmm. Hát egyszerű az élet, az elmondhatom. Um, tegnap előtt, mint Hárunár Rasid áruhába meglátogattam az intézményét, képzeljél. el. Ö, nagyon örülök neki, remélem, hogy tetszett a dolog. Ha nem tetszett, van úgyse hívott volna fő telefonon. Akkor is felhívtam volna, hát a kritikus akkor is elmondja a véleményét, ha tetszik, ha nem tetszik, ráadásul hogy minden héten beszélgetek valakivel a Városligetből, úgyhogy ezt én ki nem hagytam volna, és hogy ugye nem először történt ez meg, hiszen az átadónál is azt megelőzően is jártam ott, ami először, tehát az alapbenyomást illeti az nyilvánvaló-e, mert szerintem nyilvánvaló, de most mégsem magammal beszélgetek, hanem Kemencsi Lajossal, vagy ő beszélget velem a Néprajzi Múzeum főigazgatójával, hogy egy múzeumot például most nem sokkal a megnyitása utáni szerez, még mindig babakorú, a külseje alapján ítélnek meg. Tehát, hogy az első dolog az, hogy néz ki minthogyha egyébként az ember elmenne a zenakadémiára, és azt kérdeznék, hogy és sokan voltak, miközben hát azért az ember inkább azt kérdezné, hogy ki játszott és mit játszott, de nem erről van szó, sokan voltak, hogy voltak fölöltözve, milyen volt a büfé. Tehát most a Néprajzi Múzeum kapcsán is, hogy ez mennyi ideig lesz így, nem tudom, de az első, tetszik, nem tetszik az épület. Ez hogyan lehet hozzászokni, illetőleg ön hogyan viszonyul hozzá? Ez egy, ez egy tudatos... Ö döntés eredménye, tehát ez a, a, onnantól kezdve, hogy Bilbauban megépítették a Guggenheimet annak idején, uh -huh. vagy New Yorkban egy-két szárépítésbe vonva újították meg a modern építészetet. onnantól kezdve ezzel számolnak a kultúrás életben a múzeumok olyan találkozási helyé váltak, melyeknek az épülete is kifejező. Tehát ezzel, ezzel tisztában voltunk, és ezt abszolút pozitív elemként építjük be a, az intézmény imázsába, abban bízunk, hogy aki fölmegy a tetőre, az be is jön, aki be is jön, az átsétál, aki átsétál, az megnézi a kerámia teret, aki megnézi a kerámia teret, az jegyet vesz a több, többi produkcióra is. Tehát, hogy ez így azt hiszem egy működő rendszer. Az, hogy a Néprajzi Múzeum kiállításáról csak másodszorban beszélnek, hanem először arról beszélnek, tetszik a ház vagy nem tetszik a ház, ahhoz hogyan lehet hozzászokni? Úgy, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy sokkal könnyebb véleményt alkotni egy ekkora épületről, hiszen számtalan épületet látunk, ha nyitott szemmel járunk az utcán, és sokkal nagyobb kihívás értelmezni, és megfogalmazni a hatását egy komplex kiállítás. Ezzel egyébként még mielőtt készlet volna és tisztában volt? Csak a tervrajzok alapján? Igen, ez egyértelmű volt, igen. Igen. Annak idején a bíráló bizottságban önben nem volt? Igen. A zűribe persze. Mellettem őt a Su Fujimoto, ő, aki ugye a zeneházat tervezte, úgyhogy első tudom, hogy rajongója lett a tervenek, amikor megismerte. Ez csak azért említem, mert ugye olvasható volt, hallható volt számos olyan vélekedés, hogy hát a zeneház az bezzeg, milyen jó, miközben a néprazi múzeum nem. A, a japán építész kollega egyből levette, hogy hát ez egy nagyon jó ház. Ha a házat bántják, az olyan, mintha önt bántanak? Nem, dehogy nem. Ha a házat látják, az olyan, mintha felett Marcell bántanák. Tehát az épületnek van egy álmodója, tervezője, szakirányú, felelőse. Nem, nem, dehogy bánt engem. Hát én nem tehetem személyes kérdésé azt, hogy van egy épület, amiben az intézmény Maga az épületnek a monumentalitása. És az, ami benne van, azok hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyha a kérdésnek egyáltalán van értelme? De a kérdésnek annyiban van értelme, hogy közben a valóság ezt fedi. Uh -huh. És barunk? ugye egy dolgot ne felejtsen. Nem csak azt, hogy én jártam belül, hanem hogy azért tételezzük fel, hogy egyre többen járnak belül, mármint magán az épületen belül, hogy vajon a kiállítás maga a profil maga az épület nagysága és az, amit az ember belül tapasztal, azok hogyan fedik le egymást, ahogy a szülei mondatnák vagy inkább apám, hogyan kvadrálnak egymáshoz? Na, ezek szerintem egyre jobban fognak kvadrálni egymással, ahogy nyílnak a további tartalmi elemek. Tehát, De ez egy fontos dolog, hiszen ezzel ön mondja azt, hogy jelen pillanatban ez a virág még nem nyílt ki teljesen. Hát ez, ez, ez, ez így lökök. Tehát ez most az a tartalma, hogy benne megismerhető, az, az arányaiban nem egészségesen aránylik az épülethez. De hát ez, ez is nyilvánvaló volt. De azt is tudja, hogy az emberek elhamarkodottan az egészről mégiscsak így tudnak néha, vagy előfordulhat, hogy így nyilvánítanak véleményt, miközben nincsenek tisztában azzal, hogy ez a világ még lesz kinyíltabb állapotban is idővel. Hát ezt amikor módunk van rá, elmondjuk, és aztán meg fogják tapasztalni, amikor ah, a zöld elmondtuk, és nem látták, nem élték az emberek, akkor nem hitték el. Azt mondtam utoljára már az utolsó érdeklőznek, hogy jó, akkor nem kell elhinni, ide kell majd jönni és megnézni. Most újra azt tudom mondani, nem kell elhinni, hogy megnyílik majd 2500 méteren minden idők legnagyobb néprajzi állandó kiállítás a Magyarországon, és lenyűgöző tárcámmal és megoldásokkal, ami a most, látható kiállításoknak a kétszerese, és nem ezek helyet nyílik, hanem ezek mellé nyílik, és még azon kívül megnyírnak sorba az időszaki kiállítások egymást válta. Tehát, hogy a tartalmi elemek, azok, azok hogy mondjam, ez egy túlzás, idézőben méltóvá válnak a Brandi. Nekem azt csiripelték a verebek, hogy habár bár pénzszűke van, és ez mindenki tisztában van, az erre való pénzzel a Népprolyezi Múzeumai rendelkezni fog, de vissza ne kérdezzen, hogy kitől van ez az információ, mert egy magára valamit adó média munkás az informátorát nem árulja el, de ez önnek mondjuk kulcsfontosságú lehet, hiszen ahhoz, hogy ez a virág tovább nyíljon, ahhoz erre a pénzre önnek szüksége lesz, és ez a pénz meglehetősen sok nullát tartalmaz. Igen, ez így van. Igen. Én is így tudom ha bemegyünk majd a néprajzi múzonba, először is tisztázzuk, hány helyen tudok bemenni a néprajzi múzeumba? Két helyen vagy több helyen? De most ne azt mondjuk, hogy hány ajtó van, mert hogy sokkal, de maga a közönség hány ajtón tud bemenni. Uh -huh. A közönség két teljesen egyenlő főbejáraton tud most bejönni, aztán de szezonálisan a nyitvatartási időtől függően be tud jönni mondjuk a kávézón keresztül, tehát a teraszon fősőtávon, az egyik kávézón keresztül. Amennyiben, most már ugye össze nem annyira, de ha az étterem a, a liget felé nyitja az ajtót, akkor onnan is természetesen tudom be tud jönni. És van két olyan bejárat, amit szerintem tavasztól fogunk használni, ami a, a emlékmű, az 56-as emlékmű felől ilyen, ilyen keskeny folyosónak tűnik, de azok ugyanúgy bejáratok, most még csak ilyen szolgálati célra használjuk, de az is, tehát párhuzam egyszerre egy időben legalább hat megközelítési pontja van az étület. Nem Ne gondunk ezt a beszélgetést a jövő héten folytatni, mert újabb és újabb kérdések vannak. Maga az 56-os emlékmű, amit ugye tulajdonképpen közre fog a két szárny, ahhoz hogyan viszonyul a Néprajzi Múzeum, van -e egyáltalán viszonyulása? Azon kívül, hogy a struktúrán belül van. Hát az épületnek kellett hozzá viszonyulni. Így. Ez volt a kihívás. Igen. Tehát ez, ez egy. Ez elsősorban és másodszorban is azért kérdezem, mert a bejárás során, amelyre nem volt felbújtom, hanem öncélú volt, és a barátnőmmel tettem, uh, kerestük az 56-os emlékműnek valamiféle ismertetőjét. Hogy ez mi? Mi tudjuk, hogy az mi, de mi azt nem találtuk. Olyan van, ez félreértés nehézség. Ezt most nem az ön számlájára írom, hanem az épület együttesen belül nekünk ez hiányérzetünk volt, kerestük, nem találtuk. Hát az emlékű független az épület. Én ezt értem, de, de ha netán ezt a kérdést föl kéne tennem, akkor ezt inkább a Györgyevisben benedeknek kell föltennem, mint önnek? Nem. Szerintem az emlékművel kapcsolatban, az emlékművel kapcsolatos információkkal összefüggésben, a Budapesten található köztéri szobrokat kezelő hatóság vagy szervezethez kell fordulni. Köszönöm a segítséget, de ön is ö, azt tapasztalja, hogy ilyen ismertető nincs? Nincsen, de szerintem nem volt korábban se. Tehát az emléknyirek nem volt egy magyarázata. Lehetséges, az is létezik, hogy egy új környezet új magyarázatokat kíván. Bennünk ez felmerült, pontosabban nem is bennem, hanem a barátomban, és én osztottam a kíváncsiságát, és kerestük, és nem találtuk. Ez, ez jó, egyébk azért fogok gondolkodni, és beszélek a kollégákkal is, hogy mi reflektáljunk-e a térrel. Ugye most van egy kiállításunk a Megérkeztünk szintárlat, ahol az, a megvalósítási fázis ennek az épületnek, ahol nyilván a maketten is szerepel, meg a Betromagot alapotában is szerepel az emlékmű, és ott értelmezzük ezt a viszonyt. De, hogy ez hosszú távon kell -e és hogyan? az? Szerintem kellene. Uh -huh, uh -huh. Árulj el nekem, hogy maga az épület színének van-e jelentősége? Lehetett volna egy színesebb, miközben nem lett? A, a rács... Az egésznek nem, nem, nem, Ja, ez hát ez egy tudatos építési döntés volt. Tehát eleve ez a látható beton, ennek az alkalmazás, ezt én megtanultam az építészektől, van ilyen, ez a látható beton, tehát ez egy speciális felületű beton, amit, amit nem. Fest, lehetne színezni, de nem akarta, és, és a zöldető miatt sem tette a Ferenc Marcel, amennyire én meg tudtam élni. A legkorábbi látványterveken a rácsfal nem ez az ezüstös szín volt, ez az egyszerű, hanem én úgy emlékszem, hogy volt olyan fázis, az nagyon-nagyon az elején, mintha arany de játszott volna, az túl erős volt, és Hü -hü. a el is engedte. felismerült a zeneházánál. Uh, visszatérve, mert az előző fejezetet nem zártuk le, bemegy az ember a múzeumba, Hol fognak, merre felé nyíl, fognak nyílni azok az új terek, amelyek egyelőre még nem nyírtak meg, bár vannak? Hü -hü. A, ha, ha a hősök tere felől jön be, akkor akkor Igen. új elemként fölbukkan, az az első emeleten, a bejárat fölötti első emeleten lesz, ott van egy ezer nézetméteres rész, tehát ott is kiállítások lesznek. Ha a másik oldal Annak az oldalfal az valójában jelen, az is megmarad, vagy az is gyakorlatilag ott kinyílik? Tehát, hogy a tér is nyílik, vagy csak a tér fog Nem megtelni? Nem a hanem fölötte az első. Értem, értem, csak azt kérdezem, hogy közben maguk azok az elválasztó elemek, amelyek vannak, azok maradnak, vagy azok is megszűnnek? Vagy azok falak, amelyek fixek? Tehát, hogy itt most tulajdonképpen arról van szó, hogy elhúznak egy függönyt, és kinyílik egy tér, vagy arról van szó, hogy egy szoba van, ami egyelőre üres, és később kerülnek bele oda tárgyak? Az első emellettel összefüggésben ilyen nincsen, viszont a másik oldalon, tehát, hogyha a másik oldalról nem a be, és ott jövünk le a lépcsőn, ott az egyik oldalon ugye a látványos kerámia tér, a másik oldalon most egy üvegfal van, Ami egy, egy átláthatóságot akadályozó fóriával... Így, így, így erről be, be, pontosan így tökéletesen így ért. Ez a fólia ott most például ma nyílik meg egy időszaki kiállítás, ami a Design 7 kapcsolódik, a díjazott ö, produkciók ott egy egy elég látványos időszakű keltáson. Most a fórián nem lehet belátni, mert most épült a keltás, azt nem akarták az építők, hogy ott azt nézzék a látogatók, de amikor megnyílik, akkor bizonyosan majd be lehet látni, és akkor pontosan, hogy ön találóan fogalmazott, mintha egy függönyt húztunk volna félre. És arra a helyre fog megépülni jövőre az állandó keltás. Tehát amikor valaki majd bejön ez most a Néprolyazi Múzeum saját kiállítása, vagy kvázi bérbevaladva? Nem, nem, ezt befogadtuk. Egyébként a Néprolyazi Múzeum épületével kezdődik, tehát most elárulom, mert ugye figyeltem az építést, mert a Ferenc Martel is szerepel ebben, és az épületünkről szóló panel az egyik első, vagy sőt az első, úgyhogy ezt örömmel vettük. Nyilván nem mi, mi nem befolyásoltuk ezt, mert ez egy független szaksznai szervezet projektje, de miután úgy gondoljuk, hogy ez a típusú tevékenység, amit ők képviselnek, ők kerestek meg minket, hogy szerintük ez az épület különösen a most ráirányuló figyelemmel, a megújuló küldetéssel, a néprajz és antropológia felé való nyitottsággal, nekik ez nagyon erősíteni a designhéthez való kapcsolatot. És mondtuk, hogy jó, hát akkor ez remek ötlet, jöjjenek. És, de ez egy időszaki kiállítás. És utána ott fog megépülni majd az állandó. Uh, ami... Szívet melengető volt, ez egy keddi nap volt. Nem is volt különösebben jó az időjárás. Uh, ez hát akkor Belgium, nem? É, igen, jól beszél. Ez a korosztályunknak a, Igen, ha ked, akkor ez Belgium. Igen. Uh, és a kacsa fél nyolckor csenget. Hogy... Uh, mind a Szépművészeti Múzeumban, ahol megnéztük a Matisz kiállítást, mint pedig a Néprajzi Múzeumban emberek voltak. A Matisz kiállításon sorok álltak, a Néprajzi múzeum pedig pedig nem lődöröktek az emberek, hanem sokkal sokkal többen voltak. És amit az ember tapasztalt, hogy hogy szervezet tartanak tartanak zárt terekben, tehát ugye, mint a is is vannak különböző külön foglalkozásra kialakított terek, valamint a kiállítási térben Alapvetően gyerekeknek, vagy legalábbis teljesen gyereknek tűntek, legalábbis életkorukat és viselkedésüket tekintve hozzám képes, bár gyakran engem is infantilisnek neveznek, de a külsömet tekintve már nem fog tudni olyan lenni, mint egy gyerek. Ez nagyon jó érzés volt. É, nekünk is az, és valóban így van. Az ismeretáltatási területen dolgozok, ugye ez hagyományosan múzeumpedagógiának, de hát itt nem csak erről van szó, jelzése alapján rengeteg a csoport, nagyon sok vezetést tartanak a munkatársaim, szakvezetéseket is igényelnek, tehát amikor a szakmúzeológus, ami, egy, ami nem a gyerekek, tehát ez ne, nem csak gyerekek. És hát elindul a Lázár Ervin program, most be is jelentették, amikor azok a csoportok fölbukkanak, az én azt gondolom, hogy még tovább növeli a, a fiatalabb korosztályú látogat. Ezek valójában milyen foglalkozások? Hújt, nagyon sokféle van, tehát Keres nekem barátot, például van egy ilyen, a megérkeztünk kiállításhoz kapcsolódik, és egy tárgy, hogy a tárgy helyzetében, a tárgy történetét megismerve, kivel, hogyan, milyen viszonyrendszert, egyáltalán a, a viszony és a kapcsolat témája. Szóval ezek ilyen edukáló foglalkozások is egyben, és, és hát nyilván a tárgy történetén át az egykor azt használó emberek történetéig jutunk, mert az egésznek ez a lényege, hogy megtanuljunk figyelni önmagunkra, meg a másikra, és ebben nagyon sokat tud segíteni egy néprajzi múzeum a gyűjteményeirán. A két időszaki kiállításra egyéb iránt eh, miért kell külön jegyet venni? A, most egy időszaki kiállításunk van, a megérkeztünk Oké, okay, de akkor van még egy, van, talán a Zoom, vagy nem tudom mi a címe. A Zoom az, az, az egy állandó kiállítás. Jó, csak azt kérdezem, hogy... hogy, hogy ez lehet a, a... egy jegyel, van, van, a, van, a, van a kombináció, amivel, amivel mindent meg tud nézni egyetlen jegyel. Csak ez egy kicsivel többbe kerül, nem sokkal, valamivel. Egyébként attól még ugyanúgy megkapja, aki nem vesz jegyet, a kerámiatér kiállítást, ami szintén állandó kiállítást, 4000 műtárgyal. És ha, ha jegyet vesz, akkor meg tudja nézni a méta részt is, ami kapcsolódik a umhoz ahol nagyon sokféle ismeretáltatási eszköz van a legkorszerűbbek től a hagyományos, a Mágnes a mágnestáblántól az érintőkép. Jó, én ehhez nem értek. Azt áruljál nekem, hogy ezeknek a különválasztása egy frissen nyíló múzeumnál milyen célszolgál? Ez marketing. Tehát ez, ez van, akinek riasztó lenne a teljes áruljegyösszege, ami egyébként halkanjegyzem, meg most nem fogom forintra mondani, de... Nyugodtan mondhatja. Ezt nem tudom. <gül> <gül> Tehát nem akarok rosszat mondani, mert ez mindig úgy van, hogy a piacot figyeljük, meg a, a konkurenciát figyeljük, és akkor nyilván ahhoz igazítjuk hogy ne legyen kiugróan se alacsony, se túl magas, és hát reagálni kell a változásokra, és messze-messze elmaradunk a nyugat-európai uh, múzeumi jegyáraktól. Nyilván ez is soknak tűnik sok látogató számára, ezért vagyok büszke arra, hogy mi tudunk ingyenesen elérhető kultúrás tartalmat is szolgáltatni. Azok a foglalkozások, amelyeken alapvetően gyerekek vesznek részt, oda melyik korosztály van alapvetően elvárva, általános iskolások, középiskolások, vegyesen? Ez, ez, igen, inkább. Tehát óvodával, óvodai korosztályal most nem foglalkozunk célzottan különösebben, általános iskola és középiskola. Ez az előző helyen lévő múzeumnak is ilyen mértékben volt profilja? Igen, de ott az ott, tehát most is lesz majd később, de most még nem tetszik annyira előtérbe. A kosutéren ott az óvodai együttműködések is nagyon jól működtek. E, ami a foglalkozásokat illeti, azok 100%-ban kötődnek a kiállításokhoz, vagy azok el tudnak szakadni a kiállítási tárgyaktól? Jelen pillanatban nagyon kötődnek, pont azért, hogy segítsük ezeknek a hogy mondjam, ezeknek az üzeneteknek a a könnyebben befogadhatóságát. Még mindig épül a múzeum és a kiállítás nem csak abból a szempontból, hogy egyre nagyobb helyen, hanem például nem sokára bevezetjük az audioguide ami a látogató telefonján keresztül lesz, ha igényli, meghallgatható. Lassan-lassan kijönnek a nyomdából azok a katalógusok, amik a kiállításokhoz készültek, és hosszú távon. És segítik. Tehát, a a megismerhető információkat különböző csatornákon keresztül szeretnénk eljutatni, és az egyik ilyen csatorna bizony az a tárlatvezetés és a foglalkozás. Hány ilyen múzeumpedagógus van a Múzeumban? Most két állást hirdetünk még pluszban, és most vannak hatan Ez egyébként azért van, mert az érdeklődés? Igen, egyértelmű. És az előző múzeumban is ennyien voltak? Nem, kevesebb. Kevesebb kollégával Valójában ez hogyan működik, hogy önök keresik azokat, akik így jönnek, vagy akik ide jönnek, azok keresik a múzeumot, hogy milyen formában lehetne meglátogatni? Nekünk van egy hírlevelünk, és van egy pedagógusokkal hosszú évek alatt kiépített kommunikációs csatornánk, és azon keresztül nyilván megszólítjuk őket, ez az egyik irány, tehát, hogy mi valóban hívjuk. De ők, ők a partnereink vannak iskolák, akikkel évtizedes együttműködési megállapodással működik. És nyilván van, a, akik meg a honlapról, vagy más sajtóból, rádióból értesülnek rendezvényekről, projektekről, és úgy jelentkeznek. Mind a két, ez talán szerintem olyan 50 százalék. Ez a két kiállítás, ami most van, ezek mennyi ideig maradnak? A Zoom az végleges. Ha megérkeztünk kiállítást, azt jövő tavasszal tervezik lebontani, és jönnek sorba a további időszaki kiállítások. Maga a kerámia fal az hihetetlen látványos, nekem azért is nagyon tetszik, mert az annyira légmentesen zár, hogy nem kell portörölgetni. ott egyébként üvegtisztító vagy ablaktisztító munkásokkal is találkoztunk, azért ott az ablaktisztítóknak van munkájuk, és azt is megállapítottam, hogy milyen jó ott a, a kerámia része, mert nem kell portörölgetni, mert annyira jól zár. De nem zsúfolta egy kicsit, miközben nagyon látványos. Vagy ez a zsúfoltság, ez szándékos, és a zsúfoltság szót az kikéri magának. Nem kérem ki magamnak, ez szándékos, ez egy nagyon tudatos koncepció, ezen két évig dolgoztak, hogy itt a tömeghatás is érvényesüljön. A gyűjteménynek a pazar, gazdag, és nem lepsírós bundom, egy átlagosan a múzeumokat ismerők számára is nyilvánvalóvá válja, hogy itt hihetetlen gazdag gyűjteményekről van szó. Talán látta azt a, azt a kis kivetítőt, ami azt mondta, hogy magyarázza hogy az egyes, mondjuk az Amerika gyűjteményben összesen ennyit tettek, aztán kiírja, hogy ebből ennyi kerámia, aztán kiírja, hogy ebből ennyi van Éve. És akkor ezek egyre, hát azt egyszer csak a, a látogató megérti, hogy hoppá én itt látok ennyi rengeteg kerámiát, és az igazából az egésznek a négy százalék. Ebben önnek teljesen igaza van, de ha már itt tartunk, akkor a hősök tere oldalán lévő fali újság, ez a fény újság, ez olyan információkat is tartalmaz, ami már lég, rég lejárt. Ráadásul nem csak a néprajzi Múzeummal kapcsolatban, hanem a magyar zeneházával kapcsolatban is hetekkel korábban a lévő eseményekkel kapcsolatos információkat közöl. Csak hogy valamit meséljek önnek, ami nem biztos, hogy az ön tudomására jutott. Én és én nagyon szomorúan mondom, hogy az az a fajúság, ami, ami, tehát az nem a néprajzi Múzeumnak a kommunikációs területe, az ugye a, az a Városliget-Zéleti látogatóközpontja ott, <gül> és ezért is van az, hogy... <gül> Akkor ezt majd a György Javisnek kell címeznünk. Szerintem nagyon fog örülni, de hogy, hogy igazából ott az egész Liget projektüzenete van, és ott ne van oszt, hogy abból mennyi, ami, ami rólunk is szól. A rákonatkozó az szerintem aktualizált, és a másik oldal, tehát a másik oldali teljes anyagán. Hányan törték ki a gyakokat a lépcsőn, ahol külön felfigye, ahol felhívják a figyelmet arra, hogy itt lépcsők vannak, csík is van, és az embereket ne, e, csak a látvány foglalkoztassa, hanem lefelé kell menni, az ugye e, hihetetlen hosszú lépcsősor, hanem is pontosan olyan, mint ami Ogyesszában van. Nem, nem olyan. Igen, és van, nem ott. Azt a sincsen, igen. Hogy, na, lehet, szerencsére. A, a, el, még majd erre válaszolok, és ha megengedi, egy dolgot még mondok a babakocsi rolytott eszembe. A, a válaszom az, hogy valóban voltak kisebb, nem törtek is senki akár, remélem ilyen nem is lesz, kisebb sérülések. Szokatlan ez a, ez a lépcső, ez az olasz, vagy lusta lépcső, ahogy a Ferenc Barca tanította nekem, Tényleg elvonja a figyelmet. A, vált az ember szerencsésen lábat, és nem mindig ugyanazzal a lábbal lépve, ha lassabban megy, mint amit megszokott. Ez, erre, ez, ez is egy tanító lép. Tehát, menj lassabban, és nézd meg a kiáltást a lépcsőről is akár. Egyébként plusz fény, tehát megemelték a fényt, hogy világosabb, egyértelműbb legyen, hogy van vége a és most készülnek plusz korlátok is még, mert érzéken... Igen, az egy jó ötlet. Igen, tehát, hogy ez kell. Az épületet ugyan a liget üzemelteti, nyilván nem akarják azt, hogy balesetek legyenek mi sem azt szeretnénk, hogy ezt kötődjön a Lépvezi Múzeumhoz, úgyhogy erre nagyon is oda kell figyelni. És amit el szerettem volna mondani, hogy nagyon örültem nekem, mikor a munkatársaim megmutatták, és úgy tudom a honlapon már szent van, hogy készültek olyan nagyon pici, rövid kis oktató, bemutatók, hogy kerekesszékkel vagy babakocsival milyen mozgási útvonalat javasolnak az épület bejárása. Tehát hogyan tud bárki, aki ilyen eszközzel vagy, vagy gyerekekkel érkezik, Hol, hol találja a listát, hogy tudja kezelni, nagyon-nagyon profi megcsinált kisfilm, amit egy, egy ö, keregeszékes ö, múzeumi munk, ö, kolléga, nem a mi kolléga, de múzalógus segítségével készítettünk, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos üzenet, hogy teljesen bejárható az épület, tehát mindenhová el lehet jutni, a sok-sok lépcső ellenére, mert hogy úgy vannak a lisztekkel megoldva a közlekedési rendszerek. Nem volt bennem aggodalom a tekintetben, hogy a rendelkezésre álló időt kitöltjük-e vagy sem, bár a Szerzői Jogvédő Hivatal, való is után kiderült, hogy a zene szolgáltatás ugyanúgy végezhetem, mint korábban. Lesz miről beszélgetnünk legközelebb is. Gratulálok, és csak így tovább. De ez, ezt sajnos nem tudja úgy kezelni, mint ahogy tenap a Friderikus telefonját kezelhettem én, hiszen én egyébként ugye néprajzilag nem vagyok egy etvas, de ezzel együtt, hogyha valamit számít, akkor hajrá. Nem csak a néprajzasok dicsérete számít. Nagyon szépen köszönöm. További sikeres műsorvezetés. Nagyon szépen köszönöm. Viszont halásra. Viszont halásra. Önök kemecsilajost hallották, nem látták a Néprajzi Múzeum főigazgatóját. Egyébként újabb és újabb kor rögzített felvételek lesznek. Szándékoztam elmondani, hogy hogy alakul majd az elkövetkezendő egy hónap, bár minden is hiszenleti műsor, de erre majd legközelebb kerítek sort, mert, mert két percre kellene beszélgetnem kis amrus. És Jó, reggelt, Jó reggelt, ha azt gondolja, hogy én irányítom a világ dolgait azért, hogy legyen miről beszélgetnünk, akkor szeretném, ha tudná, hogy téved. Jó rendben, ez Tehát ami e, személyszállítás ügyben van, ahol semmi közöm. Ebben biztos voltam. De ha lenne, akkor se vallanám be. Bár kétségtelenül nagyon szeretek önnel beszélgetni, de csak azért nem akarok borsot törni az ön orra alá, hogy újabb és újabb konfliktus kapcsán különböző struktúrákkal megismerkedtessen engem. Bár ma már fél órát hallgattam a struktúrát, mert Wintermonte Zsoltot arra kértem, és nagyon készséges volt, hogy egyáltalán erről a struktúráról, ami a személyszállítással kapcsolatos, legyen szíves, tartson nekem egy kis előadást, úgyhogy a Kejfajancsi nézői és hallgatói egy brossúrával már vannak mint korábban lehettek. Ez megnyitató, és akkor ezek szerintem kell elmondanom újra az, hogy hogy működik ez a szemétszer. Hát nyilvánvalóan, hogy azért erre sor fog kerülni, hiszen bizonyos elemeit azért mindenki másképp láttatja, és ez ugye elsősorban a napi hírek tükrében tapasztalható, de hogy rátérjek a konkrétumok utjára. Azt kérdezem öntől, 8 óra 35 perckor, Kisabrussal beszélgetek, ő beszélget velem, én beszélgetek vele, ő a fővárosi közgyűlés, illetőleg a, fő, a Budapest általános főpolgármester helyettese. Nagyon sok dologról beszélgethetnénk, de tartok tőle, hogy végül is egyetlen egy dologról fogunk beszélgetni, mint hogy Wintermantel Zsolt is egyetlen egy kérdést kapott önmagában a, a KUKA, helyzeten kívül az a fogaskerekű volt, de ön még szerintem ebben sem reménykedhet. Um, mikor értesült arról, hogy helyzet van? 48 hóra vezet, kedden, ilyen hajnal reggel. Mi történt? A jelzés, hogy uh, akkor még csak a ecseri úti telepen, ahol uh, ami a legnagyobb uh, telephely, onnan a, nem vették fel a munkát, illetve pontosabban, pontosabban akarok nem hajtottak ki a gépjárművek a telepről. Ilyenkor ki telefonál, mivel? Hát nyilván ilyenkor a BKM-nek a vezérigazgatója jelzi a városvezetés fele, hogy ez történt. És akkor gyorsan összerántottunk egy beszélgetést, hogy értékeljük, hogy mi, mi a helyzet. Összerántott egy beszélgetést kivel? Ebben szerintem benne volt a főpolgármester is talán a főpagármester helyettes is, és a BKM vezérigazgató. Mit mondott a vezérigazgató? Mi van? Hát én szerint elmondtam, hogy a kokás autók nem hagyták el a telephelyet, a dolgozók beálltak a szervizbe az autókkal, azzal, hogy szerintük ezeket felül kell vizsgálni ezeket az autókat. is. Ennek a szemétszállításnak és az oda tartozó embereknek, gépjárműveknek a fővárosban hány telephelye van? Három nagy telephelyen vannak, ugye amikor az első nagy telephelyen az ecseri úton elindult ez a folyamat, akkor onnantól kezdve, akkor még eh, kedden még eh, voltakint kukás autók a városban. Melyik a másik kettő? Hát, hát ez, így fejben most nem fogunk nyomni. Ilyen, ilyen ritkán van, hogy önt rajta lehet kapni ilyen helyi hiányosságom. De elismerem, hogy a fejben Igen, tudom a, a, a dolgot. És ez a másik két telephelyről kihajtottak az autók, de aztán őket vissza is rendelték. A nap során elkezdett terjedni ott közöttük is. Hány, mi az, hogy visszakezdték rendelni? Ki rendelte vissza? Ilyenkor egy protokoll van, ugye van a szemetet, azt nem csak a lerakóba viszik, hanem a hulladékégetőbe is, ami energiát termel, ezért akkor azt kérték, hogy akkor menjenek be az autók a hulladékégetőbe és táplálják a, a kályhát, tehát hogy működjön a szemetet, hogy a hulladékégető dolgozzon és termelje az áramot. E ez, ezzel tűnikből a ked lement, ugye itt azért nagyjából tudni kell, hogy itt e, e, ilyen 5 óra fele kezdődik a műszakhajnalba, és délre érkeznek vissza az autók, körülbelül most én a mondom. Ezzel lement a kedd délelőtt, és tegnap már ugye egyetlen egy autó sem hagyta el a a... Még nem tartunk itt. Azt árulja el, hogy hány autóról és hány emberről van szó, és ne vegye rossz néven időnként tudok úgy kérdezni, mint egy ügyész, de e, ha nem tudja, akkor nem lesz lefejezve. 360 mindegy cégép, tehát kukás autó van, ami működőképes. Ennek egy része a szelektív, a másik része az, az a kommunális hulladékot viszi el. Kedden ebből 150 nem ment ki. A, a 300 mennyiből? 360-ból kedden 150 nem ment ki. Hát ez majdnem a fele. Igen, és szerdán meg 359 nem ment ki. A, e ha már itt tartunk, e e részletkérdés, de ez egy jó ötlet volt, hogy Márta úr azzal az egyel kihajtott. Mert annak az üzenetét én nekem nem sikerült dekódolnom, sikerült látnom a beszélgetését a munkásokkal, az nem volt túl szerencsés. Nem tudom, akar-e ez megnyilvánulni? Um... Nyilván ez véleményes. Van olyan munkás, mert hogy akkor a poént lelőve ma hajnal a főpolgármesternek kink kezdtünk az úti telephelyen a munkások között. Van olyan, aki azt mondta, hogy hát legalább volt már egy vezérigazgató, aki fölült az autó és vezette és kipróbálta. Nyilván mások meg azt mondták, hogy most erre... De mi volt ennek az üzenete? Árulja már el nekem! Márhogy annak, hogy mi kimentünk a főpagyastársággal, vagy nem? A Márta féle történetnek. Ő azt akart ezzel mutatni, hát őt idézem, hogy azért a, a, a, az üzlet az működik, tehát hogyha még egy autó, de legalább egy autó, a kín vagyunk az utcán, és e, mutatjuk, hogy próbáljuk elvinni a szemetet. Nyilván ez egy szimbolizmus volt. Én elfogadom, hogy valaki azt mondja rá, hogy ez, nem látja ennek az értelmét. Ezek szubjektív kategória a dologba. Nézze, ebben a szituációban egy ilyen cselekedetnek olyan plusz tartalmai jelennek meg, amivel kapcsolatban erős kétségei vannak a tekintetben, hogy a vezérigazgató teljesen átfogta tudatilag azt, amit csinált. De nyilván azt én is elismerem, ez egy szubjektív megítélést, tehát le, fogadjuk el, hogy volt olyan dolgozó, aki azt mondta, hogy legalább volt egy vezérigazgató, csinált. Az lehetséges, de nem pont ebben a szituációban kellett volna szerintem. De kérdezhetném is. Pont ebben a szituációban kell megmutatni, ez egyébként ebben a pillanatban, miközben nak tartják, ez nem strike törés? De én nem tartom ezt watstrike-nak, Tehát, ilyen én ezt politikai értelemben tartom sztrájknak. Akkor az egyszerű sztrájktörés. Vadnél kell. Strike, strike jog alapján, hogy mi a helyzet, mert hogy valójában nyilván nem a hagyományos sztrájk kategóriáról beszélünk. El, igen. Ebben. A sztrájkot is az, az ám, csak hogy most történetileg menjünk vissza, mert ebben szerintem fontos helyre tenni. A sztrájkot azért a főszabályként az, amikor a sztrájklót kirúgják, és helyére hoznak munkásokat. Klasszikusan ez tényleg az, de az, amikor az ember e, munkát vállal olyan környezetben, ahol egyébként mellette nem dolgoznak, annak mi a neve? De hogy, ha most esetben ezt e, sztrájknak tartja, akkor... De le... önnevezte sztrájknak, maradjunk itt? Én politikai értelemben neveztem strike-nak, hiszen mondom, annak a formális feltétele, hogy itt legyen szó, ezt még maguk a strike sem mondják, hogy ez igaz lenne rájuk. Szerint ők azt mondják, hogy csak a gépekkel nem hajtanak ki, mert úgy érzik, hogy el kell őket vizsgáltatni. Én nem... Ön ugye a szimbolizmus hiányozatja belőle, én azt mondom, hogy 360 gépből kiment egy... Nem, én pontosan a szimbolikáját kritizáltam. Nem hiányoltam. Akkor én értettem félre a szavait akkor a kritizálta a szimbolikáját a dolognak. Én erre azért és azt nagyon nehezen tudnám ráhúzni, személye, hiszen egy járműről van szó, ami eh, akkor egyszer kiment. Mondom, az véleményes és megítélés kérdése, hogy akkor most ez szimpatikus vagy nem szimpatikus a dologba. Szerintem a, a, ugyanígy így ez a társaság között is, akik a, a kint vannak az egyséri úton és a másik telephelyeken. Még ott vagyunk kedden, maga a hivatkozás, hogy a gépkocsikkal van probléma, amiközben előző nap még nem volt. Ez hogy jön a képbe? Ezt nekem értenem kell. De, nyilván nem kell értenie, hogyha soha nem csinált ilyen jellegű munkabeszüntetést. Ez ugye arra vonatkozik, hogy ők azt mondják, hogy hát akkor tudnak kihajtani a telepről, hogyha nyugodtak addal a tekintetből, hogy ezek a járműek nem balesetveszélyesek. Most ők azt állították kedden hajnalba, együttetően 150 autóra, nagyság egy 150 autóra, vagy ezek szerint valami zörök, most lehetősítem, meg kéne nézni a szervizbe. a szerviz megnézi, és azt mondja, hogy rendben van, akkor ők szívesen kihajtanak vele. Majd ugyanezt mondták Szerdán is. És... De zörgött? Hát ön szerint hétfőn, ami nem zörög, azt kedden nem zörög. Tehát, hogy nyilván nem, de hát ha ezt egy munkavállaló azt mondja, hogy neki ez gyanúsat, akkor protokoll alapján... Megáll, ez az jogilag, az jogilag fontos? Éve, ez jogilag fontos egyébként, igen. Akkor is, hogyha egyébként utólag kiderül, hogy nem volt alapos a kritikon? A, a, hát vagy igen, persze. Tehát, hogyha ő ezt úgy érzi, hogy ezzel probléma van, akkor nyilván meg kell vizsgálni. Volt-e előjele annak, ami kedden történt? Engem meglepett, és a, a menedzsmentet is láthatóan meglepte a helyzet. Ugye Akkor lett volna előjele ennek, hogyha szépen a normál munkatörkévénykény sztájtörvény alapján megy végig a folyamat, kollektív munkahogy vita, tárgyalások kezdődnek, majd aztán bejelentik a felek, hogy akkor sztrájkolni szeretnének, akkor megállapodnak az elégséges szolgáltatásba, és leáll akkor a, a ennek megfelelően a, a munkavégzés, vagy legalábbis annak egy része. De most nem ez történt. Előjele. Nem ez történt, azért mondom, hogy ez politikai értelemben tudom sztrájknak nevezni, hiszen azt mondták, hogy akkor ők ezzel az eszközzel megállnak lényegében. E, amennyire rekonstruálni lehet, kedden hajnalban volt ott egy munkásgyűlés. És az de én is munkás... a, a sztrájk politikai értelemben, az mennyiben különbözik a jogi értelemtől? Én abba teszek különbséget, és a, azért, azért fontos ez, mert hogy itt az Tanár ügyel is nagyon könnyen párzamba állítható dolog. Abba teszek különbséget, hogy egy, egy klasszikus sztrájktörvény szerint szerinti strike-nak azért vannak fokozatai, lépései, meg kell állapodni az elégséges szolgáltatásról, és utána lehet ezt elvégezni. Ebben az esetben ugye nem az volt, és ők sem így hívják. De ezzel valójában nem a felelősség alól akar a szó jó értelvében kibújni? Ki? Ön. Na ezt akkor veszont beszélniárnak, mert nem értem azt a gondolatot. Hát azért, mert van -e olyan, hogy politikailag értelmezett sztrájk. De mi a felelősségből való. Hát, hogy egyébként az, aki sztrájkol, ilyen körülmények között azzal szemben az ember munkáltatóilag el akar-e járni vagy semmit, ahogy ez megtörtént a pedagógusoknak. Nem, mert egyetemek, hogy nem akarunk eljárni. Azt én értem, de azt kérdezem, hogy a politikailag értelmezett sztrájk egy létező fogalom volt-e ezt megelőzően, hogy jön létrehozta. Tudom, hogy volna ilyen, de uh, a, Mert egyébként a, maga, uh, maga a szöveg, az így szól a telekszen. Uh, annak ellenére, hogy a szervezők nem tartják sztrájknak az eseményeket, a főváros annak minősítette. Itt nincs az a szó, hogy politika. Én ezt mondtam, tehát a saját számon eljöttem. Elhiszem. Ezt használtam, nyilván lehet, hogy az újságíró a sajtóteljéköztatón ezt nem írta le, vagy nem... De ennek jelentőséget tulajdonít? Igen, azért szerintem tegyünk különbséget a sztrájk alapján megulósul sztrájk, és a, a között a sztrájk között, ami, amit ilyen politik értelmben bűnösítek annak. Jó, de akkor a nagy brém egyébként eddig ezt az állatfajt nem ismerte? Mi történik? Nem tudom, hogy más használta ezt a megjelölést. Ugye mi történik? Tényszerűen a végzés nem történik jelen pillanatban. A telephelyen ott vannak a dolgozók, de... De ott vannak, csak. Tehát, hogy nem történik munkavégzés. Ön nagyjából tisztában van-e azzal, amiről csak azért nem fogunk részletesen beszélni, mert az idő ehhez rövid, hogy valójában mi történt? Hiszen ez nyilvánvalóan egy olyan szerveződésnek a következménye, amelyről a munkások, ha akarnának, be tudnának számolni. Ugye ez egy olyan állítás, amit én vitatok, de nem fogjuk tudni ketten se eldönteni, hiszen egyikünk sem volt ott azon a hajnalon, és nem volt ott az előző napokban. Én nekem az az állításom, hogy nem egy hosszantartó vagy akár középtávú szerveződés volt ott volt egy hangulat, ami elpad. Igen, de a, ezt nagyon jól mondja, de az, hogy ilyen dolog történjen, olyan azért kishazánkban 12-1 tucat nem nagyon van, és az, hogy ezt ilyen számban egyébként a többiek osztották beleértve, hogy ugyanúgy viszonyultak ehhez a problémához, nevezetesen a bérükhöz, és annak e, mennyiségéhez, illetőleg annak a növelését e, meghatározták egy bizonyos százalékban, aminél többet akarnak, vagy egyáltalán fizetésemelést akarnak, és ezt ilyen tömegesen tették, ez Magyarországon eddig nem volt jellemző. Tehát ez egy fajta elégedetlenségre, vagy egy olyanfajta szervezettségre utal, amely mindenféleképpen méltó, és mindenféle jelző szerkezetet nélkülöztem. Mindenképpen figyelemreméltó, ez mondjuk persze magában már egy jelzőszerkezet szerkezet volt, de, de nem vitatom, tehát figyelemreméltó. És hogyha kívülről nézném a dolgot, nyilván nehéz azt most megtennem, akkor egyébként a őszintén meg is lepődök rajta, hiszen valóban eddig, hogyha volt nagy sztrájk Magyarországon, azért volt, tehát hogy nem vitassuk el, akkor azért egy szakszervezeti szervezésbe történt meg, és, és végigjárva ezeket a lépcsőfokokat, de a végül pedig... Hány szakszervezet fedi le ezeket a munkásokat, és milyen mértékben ezzel tisztában van? Egy reprezentatív szakszervezet van, aki, a, a, aki lefedi őket, ezen kívül van, a, van talán egy kisebb szakszervezet, de annak a reprezentativitása nem biztosított. Viszonylag jó szervezett szakszervezet már abban tekintetben, hogy a, a, a, a dolgozói arányhoz képest a szakszerti tagok aránya az magyar mércéhez képest mindenképpen magas. Ugye velük van is egy bérpolitikai megállapodásunk, tehát ugye az a sajátosság a helyzetben hogy az idei évre megállapodás. És azt teljesítették e is. E És a 15%-ba sem, mert teljesítettük is. De ezt kevésnek tartják. Az adatokba. Ugye a bérpolitikai megállapodás, hogyha van egy évre egy bérmegállapodást, akkor a szakszervezet azt nem is tudja felrugni. Tehát azért van megállapodás, hogy akkor a, a, ha az teljesül, akkor nem mondhatja azt, hogy ó, rájöttem, hogy ez kevés lesz, akkor most még kérek rá 86%-os emelést. Nyilván ezért is nem a szakszerőt kezdeményezte ezt, hanem léptek rajtuk a dolgozók, akik, és ténylegesen az volt a hangulat, és ezt ma is ezért éreztem, amit beszélgettem velük, hogy hát megjöttek a rezsiszámlák, a egyre magasabb a élelmiszerköltség, neki ez a fizetés, azt már rég megette a 15%-os béremelés nekik a, a, az infláció, meg a növekedés, ők nem jönnek ki. Ők, önök ma reggel hol voltak? Az Eccseri úti telepen, tehát onnan ki... De önök nem vezettek autót. Dehogyis nem, nem. nem, Jó, rendben van ez a dehogyis nem, azért ez egy fontos mondat. Uh, az miről nem. volt szó reggel? Mi volt a célja a látogatásnak? A, nem tárgyalni mentünk, szóval ezért fontos a tárgyalás, egy ilyen helyzet, vagy a tárgyalást azt a cégvezetés bonyolítja le a... a Oké, okay, akkor mi volt a cél? Az volt a célunk, hogy, hogy beszélgessünk Tehát hogy, hogy élőben is érezzük, érezzük a bőrünkön ezt a hangulatot, hogy akkor... Ugye ezek szint azt kell tisztázni, hogy ez egy olyan klasszikus munkabeszüntetés, ahol nem dolgoznak, de ott vannak a telephelyen. Ez fontos, hogy ott vannak a telephelyen, igen, nem hagyják őt, tehát a munka végzés tartam elég alatt ott vannak, egyébként a sztrájk esetében is ez a helyzet. Igen, ezért, ezért mondtam. Sztrájk esetében is. Hogy Mennyivel lett okosabb azt követően, hogy kint volt az esedi úton? Tanulságos volt mindenképpen, tehát hogy ezért ez egy érezhetően... Sajtó volt önökkel? Nem, nem, nem volt sajtó velünk, nem is a sajtónak szántok Nyilván ez nem lesz titkos a dolog, hiszen a dolgozók vették folyamatosan, a nem tudom, 400 dolgozóban szerintem 300 folyamatosan mobiltelefonnal vette a beszélgetéseket, tehát, hogy valószínűleg ez előbb-utóbb az interneten is megnézhető lesz. Végül egy ilyen spontán munkás lett belőle, ahol egy dobogóra fölálltunk a főpolgármesterre, és ő beszélt a dolgozókhoz, ők kérdeztek, válaszoltak, bekiabáltak, egymást csitítgatták. És körülbelül egy ilyen óra után azt kérték, hogy hadd majd magukra, és hadd gondolják végig az elhangzottakat. És mi Mi hát, hangzott azt az ajánlatot ismételte el a főpolgármester, hiszen mondom, nem tárgyalni mentünk, amit tegnap is a menedzsment. Mi azt mondtuk, hogy a minden dolgozónak, ha felveszik a munkát, akkor tudunk fizetni. Egyszeri bruttó 2000 forintos rezsi támogatást adunk. Ezen kívül ezt rögzítettük, hogy ezt a cég nem a karácsony úgynevezett pulikapénz terhére mint egy előrehozott kifizetésként teszi, hanem azt is továbbra is lenne. Ezen kívül egy nagyon bonyolult pótlékrendszere van ott a dolgozóknak. Az alapbér az őszbérüknek különböző két kétharmadát adja ki, és ezen kívül egyharmada az pótlékokból áll. És ezek között a pótlékok között vannak olyan elemek, amik egyébként lehet, hogy elsőre furcsának hangzik, de figyelembe veszik a szárított emelt kuka mennyiséget, vagy a szemét mennyiségét, tehát amennyit végreken összeszednek. Miután a válság egyik furcsa jeleként, vagy nem is furcsa jeleként, de egy jeleként az elmúlt időszakban érezhetően csökkent a kommunális hulladéknak a mértéke mennyisége, hiszen nyilván kevesebb, ugyanannyi pénzből kevesebb árut tudnak venni az emberek vásárolni, akkor a csomagolóanyag is, meg a szemét is csökkenni fog. Ezért ők ezt néhányuk úgy érzik, hogy ez azért negatívan hat rájuk. Egyszer is mellett, azt mondtuk nekik, hogy ezt a, a pótlékrendszernek a felét alapbéresítjük, nyilván másik felét nem feltétlenül lehet, mert ez lehet egy hétvégi pótlék, vagy máshogy időtartamhoz kapcsolódó pótlék. Ezen kívül azt ajánlottuk nekik, szintén megismerte a tegnapi ajánlatot, hogy a, miután a finanszírozó ennek az egésznek a kormányzati kuka holding. Ezért, ahogy meghívtük őket a tárgyalóasztalhoz, továbbra is ezt fenntartjuk, hogy jöjjenek oda. Jánításunk szerint ők tartoznak nekünk évente, nagyságrendben mondom 5 milliárd forinttal. Szeretnénk, hogy ez a pénzt behozzák a tárgyalóasztalhoz, akkor van fedezete a béremelésnek. És azt is mondtuk, mert néhány dolgozó azt mondta, hogy ő nem látja teljesen biztosan, hogy a 15%-a teljesen teljesülte. Tehát, hogy most nem az, nulla, hanem hogy mind a 15%-ot megkapta, ezért ott a, a kollégák akkor egyesével végignézték a dolgozóknak a papírét, akinek ez problémát jelentett. Igen, ez nem volt teljesen világos, erre még külön ki akartam tenni, de hát annyi minden dolog van. De végül is akkor ma a főpolgármester nem csinált semmi más, mint amit tegnap elhangzott, azt ismételte meg. Igen, és akkor elmondtuk nekik azt, hogy a... Ezeknek a dolgozóknak a képviseletében tegnap ki volt jelen. A tegnapi tárgyaláson 10. 10 plusz egy embert választottak ki, ez egy fő az a szakszervezeti képviselő. 10 pedig maguk közül? Maguk közül választották ki. Őket nevezték ki tárgyaló delegációnak, velük tárgyal a menedzsment, és most mi azt, ezt az alkalmat arra használtuk, hogy akkor a, mindenkinek a főpagánst a saját szájából elmondja azt, amit egyébként a... Az az ajánlat, amit tettek, az arra való fedezet egyrészt honnan van, másrészt ezt az ajánlatot mi alapján tették? Hát az ajánlatot az alapján tettük, hogy a fedezetet látjuk a bérmegtakarításokból, tehát hogy munkerőhiány van a, a hulladékgazdálkodásba és hulladékszállításba is, ezért amennyi bérköltséget tervezett a cég, azt a forrást egy része megmaradt, és ezt nem elvonja, hogy elvonjuk, mint tulajdonosok, hanem akkor ezt visszaforgatjuk a, a bérekre, illetve nyilván belső ahol nem költöttek el fejlesztésekre vagy dologikadásokon meg tudtak valamit tart, takarítani, azt is át tudták forgatni. Ebből tevődik össze ez az egyszeri támogatás, amit ajánlottunk a dolgozóknak. Amit ennek nem fogadtak el. Ezt lehet, hogy akkor ön pontosabban tudja, mint én. Ez kérdés volt. A mondás az volt a részükről ma is, hogy ők szeretnének magukra maradni, és írásba fognak válaszolni rá. Tehát tegnap óta nem válaszoltak a erre. Igen, hát ugye a népszavát tudom idézni, az FKF munkavállalói delegáció azzal állt fel a tárgyalás végén, hogy a cég, cég és ajánlatáról tájékoztatják a dolgozókat, és utána döntenek az akció folytatásáról. Király András, a delegáció koordinátora, a helyi ipari és városgazdasági dolgozók szakszervezetének HVDS 2000 elnöke a népszava kérdésére azt válaszolta, hogy munkavállalók nem fogadták el az ajánlatot. Az azonban még vitatárgya, hogy holnap elindulnak a kokásautók, akkor erre az is a válasz, hogy nem indultak el. Mert amíg ott voltunk, egészen biztosan nem. És hát tegnap pedig azt mondták, hogy nem fogadják el. Uh... De ne, ne, nagyon fontosak a szavak. Ők azt mondták ma is, ugyanez a király András, hogy írásban nem reagáltak erre még. És ez igaz. És ez fontos minden ilyennél. Tehát egy tárgyaláson a legvége fele azért írásban. már el nekem, hogy hogyan lehet fontos az írás, amikor ez egy politikai értelemben vesz rá ki, és nem jogilag. Honnan állapítja ön meg ennek a kellékeit, amikor egyébként ez ebben a formában nem bír koreográfiával? Hát csak egy koreográfiája van, hiszen van... Tíz... Jó, de sint tehát ennek nincs egy protokollja, ezt nem a jogszabályozza. Uh... Értem, de azért nem mindent a jogszabályoz. Értem, de hát ennek következtében az, hogy most írás van-e róla, vagy szó, az nem pontosan ugyanaz, mint hogy egyébként a szó jogi értelmében vett strike lenne szó, és én ugye most nem uh, uh, akarok elveszni a részletekben, de azért ennek van jelentősége. Ez szerintem abszolút van jelentősége azért is hangsúlyoztam, hogy írásban még nem érkezett rá válasz. Azért fontos ez, mert ugye egy szóbeli tárgyalás során lehet, hogy elsikadnak a felek, hogy olyan mondatokat mondanak, amik utána nehezebben értelmezhetőek. Én azért a, ugye szoktam ennek mondani, hogy a közigazgatás írásbeli műfaj, a tárgyalások, a sztrájktárgyalások is azért való írásbeli műfaj, tehát a végén azért pontosan le kell fektetni, Ebben önnek igaza van, de ez most nem a szó klasszikus értelmében veszt rá, különös tekintettel arra, hogy tegnap önök 5 órakor a fővárosi hivatal vezetőihez fordultak, mert hogy egyébként a katasztrófa elhárítási törvény arról szól, hogy ilyenkor más látja el azt a feladatot, amit egyébként a személyszállítók látnak el. Pontosan legyünk, tehát ugye itt akkor az a feladat, hogyha azt látjuk, hogy a hulladékgazdálkodási Közszolgáltatásban. E, valamilyen Ugye arról van szó, hogy a közszolgáltatások ellátásra törvény alapján, ma a délután 5 órakor Karácsony Gergely főpolgármester Sára hozza a fővárosi kormányhivatal vezetője fordult múlt időben, tegnap 5, és azt kérte, hogy állapítsa meg, a hulladékszállítás közszolgáltatás ellátásának lehetetlenülése miatt járványveszély vagy más közegészségügyi kockázat alakulhat ki, és döntsön a hulladékszállítás megszervezésének szükségellátásáról. Egy van. Pontosan ezt akartam mondani, de megelőzött, de Szükségellátást kértünk, ez egy jogszabály alapján ilyenkor feladtunk, hiszen a vitazatlan, hogyha kimegy kimegy az utcára, akkor látja, hogy kim vannak a kukák, az emberek kirakták, jogosan, hiszen várják, hogy elvigye a hulladékszállító, és ezek a kukák, ezek nyilván azért nem e, e, biztos, hogy a, nem a közegészségügyi kockázatot okoznak, sőt, egészen biztos, hogy inkább elég utóbb a ügyi kockázatot fog okozni. most ugye nem menjünk bele, hogy mennyi idő kell? É, én Értem, de ugye egyre több kuka kerül ki, és a kettő óta, lehet, már kettő óta vannak itt hulladik. Válaszol te Sára Botond, vagy bárki más? Egyelően nem válaszol. Mennyi időn belül kéne válaszoljon? Hát a jogszabály nem rögzíti, nyilván azt gondolom, hogy ebben az esetben nem kéne megvárniuk a 30 napot, tehát hogy a, ha jól járnak el, akkor ezt a... Ha ők is azt gondolják, hogy a szükségellátás feltételé állnak, akkor egy határozatot ad ki erről, ez alapján, a határozat alapján a fővárosi katasztrofafédelmi igazgatóság eh, kerül kijelölése, akinek el kell eh, kezdenie megszervezni ezt a feladatát. Valójában ilyenkor mi történik? Elfoglalják ezeket a telepeket, és katonák fogják vezetni, vagy kik fogják vezetni ezeket a gépjárműveket, vagy ez hogyan van? Vagy nem, nem menjek el ennyire a fantázia birodalmába? Igen, egy kicsit túl fantáziálja a dolgot a, a dolgban. Ugye ekkora város esetén ilyen Magyarországon nem volt, egy precedens volt, amire ezt a jó szabályt alkották, ez gödöllő, és térségében volt egy fennakadás, és akkor egyébként a, például az FKF, tehát a mi célunk végzett e, e, kijelölés útján e, mentesítő szolgáltatást. Akkor most ugye 1,7 egy, egy, egy, egy, egy milliós város esetében azért ez e, nehezebb ezt megszervezni, ilyenkor ebben az esetben meg kell néznie a katasztrófavédelemnek, hogy milyen külső erőforrásokat tud bevonni. Azért nem olyan egyszerű, hogy akkor itt most e, ide jönnek a tűzoltók, és akkor rájönnek ezekre a célgépekre, és elvezetik, hiszen nem biztos, hogy ezeket el tudják vezetni a dologban. Nyilván mi odaadjuk, tehát természetesen mindenben készségek közben működünk, és elvihetik őket, csak ugye ezért ez kiképzett szakembereknek kell lenniük, de hogyha ezt a katasztrofavédelmi biztosítja, akkor abban a pillanatban rendelkezésükre áll. Valószínűleg megvizsgálják azt, hogy külső alvállalkozókat tudnak-e mozgósítani, illetve megnézik, hogy az agglomerációban lévő cégek közül kiket tudnának bevetni arra, hogy elvigyék Budapest szemetét. Ugye, azt hiszem, hogy ennek a megoldása egy ilyen nagyon sok szereplős mátrixból tud összetevődni, és hát meglátjuk, hogy a dolgozóink mennyire lesznek ebben egységesek, lesz olyan, aki felveszi a munkát, vagy kitartanak egységesen és továbbra is a, a Néhány kérdést még fel kell tennem, de aztán nem húzom az idejét tovább. Azt árulja el nekem, hogy végül is az nhkv val van-e bármilyen kapcsolat független attól, hogy tényleg nem jelentett meg a tárgyalóasztalnál. A kapcsolatban van velük a, a budapesti közművek. Beszéltek is telefonon. Nem most kezdődött a kapcsolatfelvétel, de írásban is megtették a, a meghívást a tárgyalásokra. Uh, én úgy tudom, hogy eddig elzárkóztak ettől. Azt kérdezem, hogy az a bonyolult elszámolási rendszer, ami előjött, és miközben az NHK kiad egy közleményt, hogy ő neki semmilyen tartozásuk nincs, és ezt be tudják mutatni, az a permanens 3-5 milliárd forint, amire hivatkozik a főváros, azzal bármit is tud-e kezdeni az egyszerű magyarországi lakó, mert az egyik azt mondja, hogy ez van, a másik azt mondja, hogy nincs, ami egy olyan bonyolult elszámolási rendszernek a különbözete, amit nem biztos, hogy ön itt most másodpercek alatt érzékeltetni fog tudni. Na ezért megpróbálom, ez viszonylag egyszerű. 5 forintot fizetnek mondjuk a budapestiak a szemétszállításért, nem nekünk, hanem a kormányzati kuka holdingnak, és ebből csak négy forintot hagy itt. 1 forintot ő eltesz. Ennyi. És az, hogy. De ez egyébként ezt gondolom, hogy valamilyen jogszabály szabályozza, és önök ezt korábban is elvonásként értelmezték? Ez egy bonyolult elszámolás, aminek a végén ezt hozzák ki, az a sajátságos. És mondom, nem most kezdtük el ezt mondani, 2020 Tudom. óta folyamatosan mondjuk, hogy 2019-ben érdekes tarlós alatt még járt a fővárosnak ez a pénz, 2020-tól kezdve még már nem. Tehát korábban volt olyan uh, eljárási mód, amikor ezt 5 forintból 5 forintot kaptak? Igen, amikor megkaptuk a pénzt. Majd, hát akkor az akkor is. És ez mikor változott? Hát ez 20-tól. Az e, összefüggést a 19-es októberi választás és a 20-tal érdekes nem kapjuk meg, mert gyorsan meg is találnánk az összekügést a kettő között. E, mikor tárgyalnak legközelebb? Vagy várják az írásbeli választ? E, Abban maradtuk, hogy nyilván hát a, megteszik az írásbeli választ, és akkor a cégmenedzsmentje készen áll a tárgyalásra. Mondom, fontos, hogy a, ilyenkor a konkrét tárgyalást a cég vezetése folytatja a munkavállalókkal, nyilván figyelemmel kísérjük ezeket a tárgyalásokat szükséges konzultánunk a cég menedzsmentjével, de ők vannak a tárgyaló Ön külön hangsúlyosan, nem szokott véletlenül így megnyilvánulni, azt mondta, hogy aki mégis megállapodni, az egyénileg is megteheti. Ez így van. Erre mondtuk, hogyha valaki azt mondja, hogy felveszi a munkát, kimegy a telepejről és elindul az autóval, akkor számára természetesen ez a rezsii az azonnal elérhető. De ez nem egy kvázi sztrájtörésre való felhívás, különös tekintettel arra, hogy mint elmondta, ez nem, ebben az értelemben jogilag nem sztrájk, hanem politikailag. Ugye arra adni fizetés, hogy nem dolgozik, majd úgy fizetés, hogy a, a, a alapbéren felül pénzt e, jutatásokkal, azt ugye, hogy a alap, könyv alap... Azt én értem, csak ugyanakkor ezzel megbontja azt a sort, ami egyébként önnel szemben egységesen áll. Nem bontjuk meg a sort, tehát ugye azért fontos még egyszer, hogy a sztrájk törést használja, a sztrájk klasszikusan az... hogy Értem, de itt már idézőjelben volt, hiszen ne, idéztem az ön korábbi ne, szabait. Igen, igen, csak ez fontos, hogy azért a idézőjel ebbe a beszélgetés műsorban nem látszik feltétlenül. Tehát, Igaza van. A sztrájk törés esetén, hogyha kirúgnánk a dolgozót és helyükre felvennénk újakat. Mi azt mondtuk, hogy nem rugunk ki dolgozókat ezért. Nagyon fontos, hogy nem éri őket munkajogi szempontból retorzió. Nem is vizsgáljuk azt, hogy most mi folyik ott ebből a szempontból, hanem azt mondtuk, hogy ha valaki úgy érzi, hogy fel akarja venni a munkát, akkor ebben az esetben megvan a lehetősége. Végül, de nem utolsó sorban, azt árulja már el nekem, hogy mi az, amire hivatkoznak a kukások, hogy vannak valami autók, amelyek járnak utána, és ezek az ellenőrök több pénzt kapnak, mint amennyit ők kapnak a fizetésükért. Ezt aztán egyáltalán nem értem, ha ez egyáltalán így van. Nem most a cég felvett ellenőröket, jó részt nyugálományú rendőröket, akinek az a dolguk, hogy kocsival mennek a szemétszállító autó után, ellenőrizve, hogy kapnak-e pénzt a kukásokat vagy sem, be van-e jelentve az a kuka, amit kűrítenek vagy sem. A probléma ezzel, hogy a szemétszállítási dolgozók ezt a kollégáknak elmondták a helyszínen, Blick az ellenőrök 100-150 ezerrel többet keresnek, mint maguk a kukásuk, szerintük az őket ellenőrzők 350-400 ezer nettót kapnak. Ebből mi az igazság? Ez mi? Az, az ellenőrzés arra szól, amit ő is felolvasott, hogy nyilván amikor ön egy kukát ürítést előfizet, tehát most ilyen viangzide történik, akkor ön a, mondjuk van három kukája, de hogyha csak egyet fizet belőle, akkor hivatalosan egyet vihet el csak a szállítócég. De ha nem ő, hanem a szomszédje azt a kettőre még oda soron kívül akarja vitetni, akkor megpróbálhatja ezt elintézni a, a hulladékosokkal. Én nem állítom, hogy ilyen történik. A EHKV, tehát a, nem, a Kuka kukaholding rendeli el, hogy ezt ellenőrizni kell. Ez mi van? Már több éve, én úgy tudom, hogy három évnél is több, mert maguk a kukások mondták ezt valamelyik nyilatkozott. Hogy De hogy ebből a feszültség van, az eddig is tudható volt? Számomra ez nem jelentkezett, hogy ebből van... Pressz. De erről beszámoltak most a helyszíni terepszemlet folyamán, amikor kint voltak hajnalban? Elhangzott ez a részükről. Erre egyébként azt mondtuk, hogy nyilván kész a cég megnézni ennek az ellenőrzésnek a protokollját. Tehát, hogyha úgy érzik, hogy ez nekik valamiért sérelmes, akkor, akkor ez, erről lehet beszélni. Nyilván, hogy a rögzít, hogy ezt ellenőrizni kell a a kukák számát, akkor ezt, ezt nem tudunk eltérni, de hát, hogyha valami ebben sérelmes számukra, akkor erről a protokollokról lehet egyeztetni. és beszélni ebben a volt, tegnap is, meg ma is. Végül, de nem utolsó sorban két kérdés, vagy ha tetszik, egy um, um, azt árulja el nekem, hogy mennyire aggódik amiatt, hogy futótűz lesz abból, ami a kukásoknál kezdődik, hiszen amiről a kukások beszámolnak, és ami miatt ez az egész kirobbant, az valójában egy olyan probléma, amely kívülesik az ő ön, munkaterületükön, ők a bérmegállapodással azért nincsenek, azért nem elégedettek, mert az infláció olyan mérvű, amely egyébként más budapesti céget is, és természetesen nem csak budapesti céget elérhet. Mennyire rémálom az, hogy ebből futó tűz lesz? Ezt őszintén szó benne van a paklyban. Tehát ez simán lehet, hogy holnap a Mávnál, vagy a Volánbusznál, vagy más cégeknél keletkezik. Tehát azért a, a jár az ember a a városban akkor érzi ezt az elégedetlenséget, hogy felápolódást, ami abból fakad, hogy... Jó, de olyan lépés, mint amit a kukások tettek, nem volt azért ennek a jelentőséget, ahogy ön is fogalmazta, bár számot nem mondott, az én szememben tízes skálán tízes. olyan az... tettek, ami Magyarországon még nem volt. Olyan de szervezettséggel, ami Magyarországon még nem volt. Volt ilyen. Szerezettség azért voltak nagy sztrájkok, Voltak nagy szájok, de, de ez egy bizonyos területet érintően, nem szakszervezeti szervezéssel, szinte százszázalékos lefedettséggel hol volt még? Ez itt az tehát, hogyha ebből ezeket a definíciós szükségítéseket, hogy így neki így van, hogy. Nem Azért azt nem. vegye figyelembe, hogy most minden szempontból nem normális körülmények között élünk, az infláció miatt, az energiaválság miatt, a háború miatt, ezek mind olyan körülmények, amelyek miatt mai nap, október 6-a nem kezelhető úgy, mint a többi október 6-a, sajnos. Ebben, ebben de egyik részt tudok ebben a történetben, tehát igaza van, Uh, nyilván ezért is mondom, hogy megvan az az esély, hogy ez átterjed más cégekre is, és feltét, nem feltétlenül csak budapesti cégekre. Ennek a kezelhetősége, kezelhetetlensége mennyire foglalkoztatja? Ez foglalkoztat az tehát foglalkoztat az is, hogy a, a, hogyan tudjuk ezt a jelenlegi helyzetet megoldani, és hogyan tudunk a, a mi hatáskörünkben lévő többi céggel uh, bármilyen megoldásra Van-e bármilyen preventív hát, dolog, amit egyébként tervez? Ma délután leülök a, az összes cégünél lévő ágazati szakszervezetekkel, és áttekintjük a helyzet a győk. Igen, működik. de önnek ugye ez a látható mezője már pedig azt is tisztáztuk elsősorban az önsegédletével, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a szakszervezet tud arról, amiről a dolgozók egyébként már jobban tudnak, mint ők. Ez, ebben igaza van, és ez könnyen lehet, de hát, ugye ez egy, már igaza van abban, hogy ez nem szokványos időket érünk, de az ember néha csak a szokfányos struktúrákat tud nyúlni, hiszen olyan nincsen, hogy akkor munkagyűléseket tartunk, hogy akkor akarnak. Ezt. Ki, tudja, ki tudja, hogy mit hoz a jövő? Ön látja ezt a munkaformát? Hát ez a munkásgyűlés, amit ön említett, ez, ez egy igenis egy létező fórum lehet, elképzelésem sincs, én csak azt látom, hogy olyan őrlángok gyúlnak, amelyek korábban nem voltak. Abszolút ebbe igaza van, tehát én azt nem cáfolom a dologba, én csak azt mondom, hogy a, ennek én azt gondolom, hogy a munkavállalói edeképviseletnek egy uh, ismert és századok óta kilakult csatornája, ez a szakszervezetek. Így, ebben nem fogok önnel vitatkozni. Van-e bármi olyan tárgyalás, vagy bármi a láthatáron, amely az állam részvételét mutatná, és amely túlmutat azon a politikai csatározáson, amiről egyébként részletesebben beszéltem Wintermontel Zsoltal, mint önnel, de ennek a jelentőségét nem szeretném túlértékelni. Én ebben most nem látok olyan fórumot, ahol a kormányra akarna jönni, várjuk, hogy akkor a kormánya a. a, a kukaholding révén odaüljön a tárgyalóasztalhoz, de egyelőre ezt nem tették meg. Más formában nem látjuk, hogy a kormány bármilyen módon is involválni akarna magat ebbe a problémába. Ami szerintem probléma, mert hogyha ez náluk keletkezik, akkor, akkor ugyanígy ilyen hozzáállásuk lett. Azért keletkezett, hiszen a tanárok esetén azért nem menjünk emellett, hogy nem. pont ugyanez Csak Nem akartam a különböző dolgokat én itt összebonni, de ha ő megteszi, akkor. Uh, Ezért nincs egyébként különböző dolgok ebben, szen szóval azért a, a tanárok megmozdulása, és egyébként a kukások pénze, és szinte pont ugyanakkora nettóban. Most ennek nem megyünk bele akkor, hogy a társadalmi aspektusaiba, de hogy jelenleg ez a helyzet, és miközben a a főváros uh, tartja magát ahhoz, hogy ezért uh, retorzión nem érti a dolgozókat, mert érdeképiseti tevékenységet folytatnak, akkor meglátólag ezt nem teszi meg, és a tankereten keresztül büntetke elég keményen. Mintán a jövőben nem lát ilyen kérdést, nem teszek föl, de az érzékszerveire hagyatkoznék. Ma amikor Kim volt, az elégedetlenséget egy tízes skálán uh, mennyire tartotta, mennyire tagsána? Uuuh, ezt nem fogok ilyeneket mondani, mert ez egy olyan mértékben. Én hiszek a számok erejében a dologban, és ez egy olyan szubjekt. Akkor én csak azt kérdezem, hogy nagyon, kicsit, alig. Hát nyilván nagy az elégedetlenség, persze, különben kimennének dolgozni. Köszönöm a rendelkezésre, állását is elnézést kérek attól, aki még kilenc órakor örre várt, hiszen negyed tíz van. Viszont hallásra. Önök kis hallották. Budapest általános főpolgármester helyettesét. Ezt a beszélgetést különböző, de legalább egy orgánumnak elküldöm, leírására nem vállalkoznék. Dörö.fi alajanos gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszés és minden nap meglepetés. Hogyha a mai műsor nem volt az utolsó, akkor holnap találkozunk, 7 óra 11. 7 óra 5 perckor. Minden műsor 7 óra 14 perckor kezdődik, ha nem kezdődik 7 óra 14 perckor, az kizárólag valami technikai izének a következménye. Egyedül a péntek az, ami 7 óra 5 perckor kezdődik, és akkor mégis gyorsan előre futnék, amit mondtam, a jövő héten nagy valószínűséggel kedden nem lesz élődebonyolítás a műsor. Az az követő héten szerdán csütörtökön és pénteken aztán a 24 héten, 24-én nem lesz műsor, és a 31 héten pedig már, mint hogy október 31 héten, se hétfőn, se keddel nem lesz műsor. Ünnepnapokon, minden szentek napja az ünnepnap, az munkaszüneti nap, egyébként sincsen műsor, hétfőn pedig szintén nem lesz, novemberről majd később, de hát minden nap kísérleti műsor, ennyire előre futni, nem is hiszem, hogy illet volna. Akkor elmondom, hogy ezt hova kéne majd elküldeni. Jó reggelt!